Supra deja celebrei sentințe pe care ați pronunțat-o în dosarul ICA la adresa lui Dan Voiculescu. Eu tot timpul mi-am făcut apărările disciplinare și am, am cerut soluționarea cu celeritate a cauzei, deoarece pe rolul CEDO există cauza Voiculescu împotriva României, în care s-a solicitat de la statul român să se răspundă la următoarea întrebare. Este curtea de apel București, tribunal independent. Asta înseamnă că nu imparțialitatea mea ar fi pusă sub semnul întrebării, ci capacitatea curții de apel București de a nu răspunde la comenzi și de a nu selecta judecători incompatibili. Eu cred că se, se urmărește revizuirea prin, prin admiterea la, la CEDOR. Se va face tot posibilul să se acrediteze ideea că în cadrul cursii de apel București funcționează magistrati executan și incompatienti. Cu alte cuvinte, apărătorii lui Dan Voiculescu ar putea folosi hotărârea în cazul în care mai ales ea e menținută de Instanța Supremă pentru a... Nu cunosc, nu sunt specialist în ceea ce privește derolarea procedurilor la Putea Europeană a Dar probabil că asta s-a urmărit. Dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș fi acceptat din nou să predau la acest, la acest seminar, Judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la 10 ani de detenție și care a fost exclusă ieri din magistratură, decizia nefiind însă definitivă. Fostul premier Dacian Cioloș și Anca Dragu, fosta șefă a finanțelor, sunt așteptați în parlament astăzi cu explicații despre rectificările bugetare de anul trecut. Șeful PSD, Liviu Dragnea, a reclamat la începutul anului o gaură bugetară de 10 miliarde de lei. Dacian Cioloș și Anca Dragu l-au contrazis la acea vreme și au explicat că estimările privind încasările la bugetul statului s-au dovedit prea optimiste. În încercarea de a lămuri lucrurile aleși din Comisiile de buget finanțe au mai audiat până acum funcționari din Ministerul de Finanțe care au lucrat la rectificările bugetare din 2016. Știrile Europa FM la final, vreme rece astăzi în regiunile extracarpatice, Ningen, Oltenia, Muntenia, Moldova și la munte, iar în celelalte regiuni vor fi precipitații și sub formă de lapovițe și ploaie. Izolat vor fi condiții de polei, iar în zonele joase va fi ceață asociată cu depunere de chiciură. Vântul suflă cu putere în sud și sud-est cu viteză de până la 50, -50 de km pe oră, dar și pe crestele montane viscolin zăpada. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus 8 grade în Moldova și vor ajunge la 7 grade cu plus, izolat în Crișana, Maramure și vestul și nordul Transilvaniei. În capitală se anunță o zi cu vreme rece, cu cer acoperit, bate vântul și temporar va mai ninge slab, maxima nu trece de minus 4 grade Celsius. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Dacă vremea vă creează probleme în trafic și nu numai, dați-ne un mesaj pe WhatsApp la 0728 un. 1, 1, 1 2, 2, 2. Știri din Sport, Luca Pastia Bună Bună dimineața! În dimineața fece, viitorul va juca în optimile de finală ale UEFA Youth League. Liga Campionilor, pentru fotbaliști sub 19 ani. Echipa lui Hagi s-a calificat după ce a câștigat meciul de baraj cu FC Copenhaga, a disputat într-o singură manșă la o video scor 4 la 2. A fost 1 la 1 la pauză, dar în ultima parte a întâlnirii, campioana României a înscris de 3 ori în interval de un sfert de oră. Casap a reușit o dublă, iar ceilalți marcatori ai echipei pregătite de Nicolae Roșca au fost tene și coman. Tragerea la a optimilor UEFA Youth League va avea loc luni 13 februarie. FC viitorul va înfrunta un cap de serie dintre FC Barcelona, Real Madrid, FC Sevilla, Paris Saint-Germain, FC Porto, TSK, Moscova, Dinamo, Kiev sau PSV Eindhoven. CSM Orade a câștigat prima manșă optimilor de finală din FIBA Europe Cup, 82 la 72 cu Murat Beius ac sportiv din Turcia. Mohamed Pasalic a fost MVP-ul meciului cu 25 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări pentru campioana României. Ambele echipe provin din basket Football Champions League, competiție pe care au părăsit-o după faza grupelor. CSM Oradea va juca returul în deplasare peste două săptămâni. Amintim în actuala ediție a FIBA Europe Cup, au mai participat Steaua CSM Exim Bank, UBT Cluj și BC Mureș. Mm -hmm. Și citeam mai devreme în gazeta sporturilor un interviu cu Rachitici de la Barcelona, care povestea că Messi a cumpărat casa unor vecini care îl deranjeau care erau cam zgomotoși. <laughs> Și mi s-a părut foarte mișto scena Știi? Gen, bă, că îmi deranjează ăștia Că dau muzica ta Vecine de și mata muzica mai încet Lasă-mă, băi Auzi Asta, să ne de... înțelegem cât vrei pe casă cu totul Ca să nu mai... Stă departe de aici că mă gândesc să facem și noi Similar stă Stăm la tare... Da, și poate ne ia da. Da, Stă la două camere, nu... E greu da, Stai seama, da, e temporar Euroma Event Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 20 de minute avem piesă nouă de la Carlos Dreams, antiexemplu se numește, și începem astăzi deșteptarea cu noua piesă Carlos Dreams. Se spune obervisă când le atingi sau le uiți? Te pierd în trecut și atunci când nu le-ai Rămâne doar să te oprești și să asculți. E cor strigate de noi, vin, mici. Ești tu, are ce ai visat să devii? Da, eu nu. Și nu-ți pot cânta despre asta, tu iartă mă Ești sincer și tru aproape perfect, da, eu nu. Și nu voi vorbi despre tine, tu iartă mă la viață să și șeptit tot ce vrea, mereu dai un om. Așa că nu voi cânta despre asta, tu iartă. -mă. Ești părinte exemplu și ai fost copilul perfect, A eu om. Și nici nu pot fi tu iartă. -mă. Sunt doar un om ce trece prin timp, greșit în zi de zi și învățând. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un antiexemplu istoric.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 Eu nu am săpat o fântână Și nu am zidit un templu Eu nu am fost prietenos uneori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 Eu sunt doar un om ce te prin timp. Crești în zi de zi și învațăm. Nu sunt exemplar, dar poate voi fi un antiexemplu istoric curând. 7 și 23 de minute. Vă salută două anti-exemple, Da, microfonul de așteptare. Bună dimineața! Cum mă anti-exemple? Noi păi suntem da. exemple foarte bune. Da, de pentru cetățeni noi, conștienți. N-ai de unde să știi. Mm. N-ai de unde să știi dacă te uiți. Dar partea cealaltă ne privește altfel. Asta e. Ce Cum să, să faci? faci? Adevărul trebuie rostit. Exemple și alte exemple. Da, să fim o majoritate sau minoritate, adevărul trebuie rostit. Există o realitate obiectivă și există tot soiul de alte realități în care trăiesc oameni care ajung să-i să apere pe cei care îi E posibil și așa ceva. În fine, aș vrea să nu mai fim polemici de acum înainte. <laughs> Doar să spunem lucruri și așa de, mai departe. Bine. Să ne a, uităm, așa de așa. exemplu, la ziua de ieri. Ce zi a fost ieri? Ieri au fost știri și întâmplări cât pentru o lună întreagă. La, și într-o ordine aleatoare, fără da. să le punem în de, ordine. De, azi, de doamna Fire, ai ceva că ar fi interesant. Nu. No. Anins în București, știi, și poate no. s-a ocupat și de asta. Moțiune de cenzură respinsă. Asta a fost cea mai mică. Iohannis, președintele Ioanis a ieșit din Palatul Cotroceni să vorbească cu manifestanții, n a reușit să vorbească cu ei. El a fost un moment acolo. <laughs> a fost... Pe nu l-au strigat, stai puțin că nu înțeleg, nu l-au strigat da. să iasă afară? Ba da, ba da, ieși afară, vino să vorbești cu poporul. Când s-a dus să vorbească, nu știu dacă ați văzut imagini. eu rămân la părerea mea am și spus asta, am fost certat foarte rău de foarte mulți oameni, rămân la părerea mea. Oamenii care manifestează la Cotroceni acolo sunt victime. Nu sunt uh, agresori, în niciun caz. Sunt victime. Oamenii aia crede într-o realitate paralelă. Sunt închiși în televizor. <laughs> Inventată, factic. da. da. Uh, îmi aduc aminte de, mă rog, bucureștenii aceia triși care aplaudau minerii 90 și considerau salvatorii patriei. Oamenii credeau sincer că fac bine și că, într-adevăr, bărboșii ăia care treceau pe stradă erau legionari. Asta e ce să faci. Trebuie, trebuie să avem răbdare. Trebuie explicat cu multă răbdare. Poate, trebuie să ne gândim la lucrurile care ne unesc. Am văzut ieri o, mic, o micuță campanie în sensul ăsta, venită din Danemarca. În care, mă rog, ca toate țările occidentale e acum tensionată de toții de fali, fisuri în societate, la ei în general provocate de imigrație. Și îndemnul era să ne gândim la ce ne unește de fapt. Adică să nu ne mai gândim că suntem pe de o parte corporatiști, pe de altă parte pensionari, că suntem uh, indignați, că suntem votanți de un fel. Asta împarte societatea în grupuri. Să ne gândim ce avem în comun. În ce credem? Credem în cinste în general? Da. Bun. Atunci, uite, avem ceva în comun. Nu contează din ce grupuri suntem. Ne place să mâncăm o friptură bună? Avem ceva în comun am vrea să avem autostrăzi în țara asta, ok. Deci înseamnă că credem în aceleași lucruri. Și dacă ne gândim mereu la lucrurile care ne unesc, atunci probabil că vom începe încet, încet să închidem falile din societatea asta. Bine, ce s-a mai întâmplat ieri? Ordonanța de urgență care aproba ordonanța de urgență, care a abroga ordonanța de urgență penală n-a fost încă aprobată în Parlament. Adică 14. Da, ordonanța de urgență 14 încă n-a fost uh, aprobată. Dar înțeleg că există Domnul Dragnea a promis că da, va fi aprobată. Ok. Stăm în cuvântul domnului Dragnea în Acum, momentul ăsta. Asta face parte, cumva, din scenariul ăla care spunea că s-ar putea să fie aprobată sau nu prea târziu. Dacă este picată această ordonanță de abrogare, numărul, numărul 13 și s-a terminat cu șmecheria. A, ca fost reporter parlamentar, de atâtea ori am văzut parlamentarii Votând cu ghilimelele de rigoare Fără să-și dea seama ce Aoleo, am greșit, voiam să votez altceva Știți de câte ori am văzut porcăria asta? Deci mie mi-e foarte frică De un vot în parlament pe ordonanța asta De abrogare Sper să nu fie făcută nicio șmecherie Acolo că lumea este foarte furioasă Acolo unde tot ei au majoritatea Da. Tot ieri Curtea Constituțională a respins sesizările președintelui și ale CSM în privința conflictului de neconstituționalitate, conflictul între uh, puteri, între guvern și parlament. Ok, era de așteptat. Au fost, au fost făcute niște sesizări ca să mai temporizeze lucrurile. Astăzi este ședința importantă a Curții Constituționale. Astăzi se judecă sesizarea avocatului poporului pe ordonanța respectivă. Asta este o sesizare pe fond. Și vă spun așa, astăzi, dacă Curtea Constituțională respinge sesizarea avocatului poporului, deci spune că ordonanța este perfect constituțională, din punct de vedere legal, jocul s-a terminat, s-a închis. Adică Curtea Constituțională... Nu mai există nicio posibilitate... Da, s-a terminat, asta e și, acum eu nu știu, Curtea Constituțională are o răspundere foarte mare. Mă întreb dacă judecătorii curții, sigur, ei, onoratele, onorații judecători, știu mult mai bine decât noi cum și în ce fel. Dar a dat dreptul unui guvern să modifice prin decret fără nicio dezbatere legislația penală a României, crează un precedent foarte urât. Înseamnă că fiecare guvern care va veni de acum înainte va putea face asta și nimeni nu va mai putea spune nimic. De ce? Că parcă l-am auzit pe domnul Grindeanu spunând că de acum înainte, gata, proiectele da. importante, legile importante nu vor mai fi Sigur. trecute prin ordonante Sper de Sper să se țină de cuvânt. Vă aduc, de acum că... încolo. vă aduc aminte că în urmă cu un an, domnul Dragnea, domnul Tăricianu, domnul Ponta spuneau că este dictatură. Este ISIS, terorism să modifici codul penal Prin ordonanță de urgență Ce făcuse doamna Pruna Ok, n-aveau puterea Acum când au puterea fac exact același lucru Exact același lucru Am difuzat la radio înregistrările acelea Dar ce mai avem? Camelia Bogdan, judecătoarea Care a dat o pedeapsă de 10 ani Lui Dan Voiculescu în dosarulica Exclusă din magistratură În urma unei decizii A secției de judecători a CSM Decizia se apelează o să vedem ce se întâmplă. Acolo a fost o problemă, s-a judecat o incompatibilitate. Doamna Camelia Bogdan, judecătoare, a participat la un seminar de training pentru judecători organizat de Ministerul Agriculturii, pardon, pentru funcționarea APIA, organizat de Ministerul Agriculturii. De acolo a încasat niște bani. Asta este adevărul. Seminarul acesta a fost înainte ca ea să preia dosarul ICA. nu contează. Întrebarea este avea dreptul sau nu avea dreptul? Este etic să facă asta sau nu? Și sunt diferite puncte de vedere. Ani a spus că nu este o problemă. Secția de judecători a CSME a considerat că este o problemă. Întrebarea e, de exemplu, acum dacă apare vreun conflict și se judecă în contextiu administrativ cu Ministerul Justiției. Că Ministerul Justiției mai ajunge în instanță judecătorii au dreptul să judece într-un dosar cu Ministerul Justiției? Nu știu ce să zic. E, trebuie să vă gândiți la asta ca la un conflict de muncă în momentul ăsta, că practic CSM-ul poate fi asimilat unui angajator. Deci în momentul ăsta Camelia Bogdan are un conflict cu angajatorul și se duce în instanță. Decizia nu e definitivă, dar dacă este declarată incompatibilă și exclusă din magistratură, ăsta este motiv de uh, redeschiderea dosarului Dan Voiculescu foarte interesant de urmărit. Încă o dată, toate astea s-au întâmplat uh, abia ieri. Bun, sigur, eu în locul lui Dan Voiculescu aș fi prudent, pentru că ultima dată când a făcut apel, i-au dublat pedepsa. Deci da. poate nu e o idee bună să mai încercem cu un apel. Dar mă rog, Cât e dreptul răzut. E prudent deja. Da. Um, și două cutremuri simțite ieri în România. Eu nici nu le-am băgat simțit. în seamă. Asta nu știu dacă mă face nesimțit. 4,451. Nici eu. A mai fost și o pană de curent în tot centrul capitalei. Aia știu de la ce a venit. Da. Ce au mai vrea să-i oprească pe ăștia cu proiectoarele din piața Victoriei. Da. Cred că de asta Și-au oprit curentul, s-a terminat. Da. Deci vremurile de sunt... Foarte obositoare, au mai fost au mai. am vrea să ne liniștim, adică în urmă colună încă o dată, în urmă colună o lună, în cât suntem azi? În, în... 9, 9 februarie. În 9 februarie. Pe 9 ianuarie, guvernul avea 4 zile de când fusese investit și toată lumea zicea, ok, hai guvernați, faceți și-ați promis. Să înceapă. Și începea nebunia. Deci, o... pe bune. A, și una, ca să punem uh, capac, senatorul Șerban Nicolae, șeful... Uh, e senator sau deputați, sa stai că nu știu, mă rog, parlamentarul ceva Nicolae, șeful grupului PSD, a protestat față de faptul că opoziția a folosit lanternele telefonelor mobile în timpul moțiunii de cenzură. A spus, asta e pe bune, adică a spus că este <laughs> ilegal să faci asta pentru că sunt folosite abonamentele plătite de Camera Deputaților. <laughs> Să-i spună cineva domnulei, Nicolae. Că lumina nu intre în abonament. Da, că lumina nu vine pe abonament. Îmi pare rău că trebuie să. Deci puteți. Vai, nu cred. Da. Asta e viața. Deci cam ăsta e nivelul oameni buni. Sunt, când zicem că sunt două românii, o Românie în care este. Vai, vai, vai. Trăiește în alte epocă. Este absolut spectaculos. Auză, eu mereu am avut senzația că. Ce din când măi? în când ne mai salvează alții. Ba americanii, ba europenii. Ba, ba Dumnezeu că, ne salvează da, de obicei. Că mai e posibil? Asta adică am văzut, am primit sunt influențat că am primit, uite, pe aplicația Busy Day o notificare că Lemon scrie de Liviu Dragnea și despre are un reportaj despre slăcia din uh, Tellerman. Da. Am văzut că ieri BBC-ul, da? da? BBC uh, BBC-ul a transmis live pe Facebook din uh, Piața Victoriei. Deci uh -huh. lumea se uită Păi corporatei către noi, da, și vorbește cum. Corporația da? BBC? Ha! Poate că despre asta e bărba. Ah, păi clar! Îți dai seama că i forțat pe ea de la BBC să vină în piață? Și în 1989 au făcut o mulțime de reportaje da. occidentale ăștia, corporatiști ăștia, la da. vremea respectivă. Dar știți care este ironia sorții? Ironia sorții. Când Washington Post scrie că speranțele pentru democrație, care este sub asediu în toată lumea, vin ce să vezi de la periferia Europei. Unde cine ar fi crezut, bună cine asta. ar fi crezut, Foarte bună. pârliții, bun, așteptam, pot să nu spune asta, cam asta e tonul. Pârliții de români, de care toată lumea are o părere de proastă, uite, domnule, că iese în stradă să apere democrația. Cine ar fi crezut că acești, acest popor devine un exemplu pentru apărarea democrației? În restul Europei se cunoaște mai bine ce înseamnă totalitarismul, ce înseamnă autocrația, ce înseamnă abuzul. Adică am văzut manifestații. Îți dai seama cum sunt Unite când se uită și văd manifestații undeva în estul Europei cu steaguri românești și un drapel american? zici să nu se uită, aia nu le vine să creadă. Adică americanii sunt... Se... Unde se duc, se tem să spună că sunt americani. Da, da. da. Eu tot e. mai sper și în varianta asta. 7.35, Moiseguran vine imediat cu bizidei și după, dacă mai avem timp, poate stăm de vorba. <laughs>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 La EMAG este săptămâna electrocasnicelor Prinde reducerile bagate în priză de până la 35% la electrocasnicile Arctic și Beko. Comanda acum de pe EMAG, mașină de spălat vase incorporabilă Beko 10 seturi, 5 programe cu opțiune de încărcare la jumătate și 5 ani de garanție la doar 1099 lei EMAG Comisioane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 Cineva pe Facebook a spus zilele astea că guvernul Grindeanu n-a vrut decât să facă un curs de recalificare a populației la nivel de mase. Ne-a determinat pe toți să devenim experți în Constituție, proceduri parlamentare, retroactivități penale, avocatul poporului și alte chestii complicate despre instituțiile statului. E o glumă, desigur, dar ea arată ceva foarte profund. Nu numai că națiunea e atentă și îngrijorată, cum spune președintele Iohannis, ci și că națiunea a evoluat mai mult decât unele dintre instituțiile țării.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 Nu! Actuala criză nu se va stinge nici cu o demisie, nici chiar a guvernului, căci deși instituțiile statului și spiritul civic au funcționat, salvând din extremism și până una alta situația, democrația românească a evoluat. Nu știu cât exact, nimeni nu poate ști, dar așa cum observa colegul Petreanu, de prin 2012 avem în fiecare an mișcări de stradă, tulburări mai degrabă politice decât sociale, căci lumea nu mai este în stradă pentru salam și pâine, ci pentru schimbarea clasei politice. Care nu? N-ați ținut pasul cu această uriașă schimbare din capetele noastre și până nu o va face nici liniște și pace nu va fi. De regulă, revoluțiile sunt schimbări ale unor instituții politice, determinate de schimbarea în prealabil a relațiilor din societate. Acestea sunt consfințite aproape inevitabil prin modificări ale Constituției. Deși se poate spune că abia acum la 25 de ani de la adoptare unele prevederi constituționale și-au arătat valoarea, mie mi se pare că societatea românească nu se va liniști până când altele nu vor fi schimbate. Până când cadrul democratic general nu va fi îmbunătățit astfel încât să forțeze clasa politică să vină și ea la nivelul societății pe care o conduce. Avem deja ani de dezbateri în care, da, am devenit mai mult sau mai puțin experți cu toții în astfel de probleme și mi se pare că toată această criză ar fi fost evitată dacă politicienii ar fi ținut cont de referendumul din 2009. Strigătul de după colectiv, schimbarea clasei politice, dar și imnul de acum, DNA să vină să vă ia, toate acestea sunt doar revărsări ale acumulării în timp, în principala frustrării determinate de ignorarea rezultatului acelui referendum prin care națiunea a decis reducerea Parlamentului la o singură cameră și 300 de parlamentari. Sigur că o reformă constituțională serioasă trebuie să cuprindă azi schimbări mai multe, adaptate anului 2017 mai mult decât anului 2009, dar rețineți vă rog acest aspect. România nu se va potoli până când această revoluție nu va fi consimțită prin mai mult decât demisia unui ministru sau chiar a unui guvern. Moi Seguran mulțumim pentru Busy Day. Nu ratați ediția de astăzi România în direct, cum oi siguran la unu și un sfert la Europa FM. Pastila Busy Day va fost oferită de Transilvania. Banca oamenilor întreprinzători. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM și 43, în am întors. Da. v a certat În familie? De la politică? Nu ba, fi supărați. Se întâmplă peste tot. M-au auzit tot felul de povești, da. da. Da, da, da. Se întâmplă peste tot în lume. E clasic. E... Eu am mai trecut prin asta, în anii 90. Se întâmplă. În America, de exemplu, o doamnă și-a părăsit soțul după căznicie de 22 de ani, că la ăla l-a votat cu Trump. Da, mi se pare logic asta. Deci a votat cu Trump <laughs> și... Uh... Spune că în momentul în care a aflat că votează cu Trump, a zis că nu mai poate. Am simțit că mă păcăleam, am realizat că am ajuns atât de departe încât să accept lucruri pe care nu le-aș fi acceptat niciodată când eram mai tânără. A spus ea pentru uh, gazetari. Deci lumea e nebunie, da. Și din păcate sunt mulți oameni care se ceartă în familie. Acum mi-a scris un prieten bun zilele trecute, vorbeam despre site-ul lui Foto. E fotograf. Ce cum e, nu știu se duce, face fotografie, e super spectaculos pentru fotografii. Din una în alta, zice, stai să citesc exact cum spune, zice, socru nu ne-a mai primit sâmbătă la ziua lui, că vrem să distrugem România. La viața lui n-a furat niciun act și acum apără penalii și reneagă familia. Deci nu oamenii credează. sunt, bă, da, oamenii sunt, sunt... Deci, și a primit propriu, foarte propriul da. copil, practic. Nu vă certați, e caragios, e caragios, da. Eu în 90, în 90 aveam o prietenă, eram puști Și aveam o uh, iubită, o cerusem de nevastă, Așa. Domne, m-a refuzat. De ce? Că erai penelist, erai țărănist. Nu, ce ea era? era țărănistă, eu eram fesenistă atunci. fesenist atunci. Vă imaginați? Da, eu Stai am fost. Ten... Asta o declarație în exclusivitate. În 1990 am fost fesenist. Ai fost fesenist. Am fost câteva luni fesenist. Adică, înțeleg foarte bine oamenii care. De aia spun că sunt victime. Îi înțeleg foarte bine pe cei care acum țin cu penalii. Mm -hmm. Da. credeam în manipularea respectivă de la TVR și de la ziarele, cum erau atunci, ziarul dimineața ziarul azi, zialea, mamă, credeam cu tărie în ce practic, că în așa... tot ce ți se spunea că da, da, da. erau căile de da. transmitere așa, informații. Da, am crezut, foarte puternic am crezut, am crezut că rațiu și nu, nu mi s-a părut, adică n-am ieșit să manifestez împotriva lor, mm -hmm. nici n-am bătut studenți pe stradă, adică mi s-a părut prea jenant, așa, știi? Dar chiar am crezut că România se prăbușește și că urmează să aibă loc o de stat legionară. Așa cum mi-a spus domnul președinte Iliescu, în care eu aveam încredere atunci. Era domnul președinte Iliescu? Cum? El făcuse revoluția? Cine sunt ăștia care vin să ne fure votul? Cam asta era mintea mea. Exact modul de gândire de acum. Și credeam în discursul de atunci care era exact același cu ăsta de acum. Străinii atunci nu era cu Soros, că nu știa nimeni cu Soros. Da, dar, dar legionarii nu străinii, cum sunt acum, cum e acum cu Soro și cu corporatiștii, așa era cu legionarii atunci. Că Vin da. și e nenorocire. Hai da, să vedem la 0372069599, dacă aveți povești legate de certuri în familie sau, mă rog, prietenii între ei. Da. Domne, cu Vă cine da. cu te-ai certat zilele astea? Și cum? Și de ce? Și cum? Din cauza politicului, proprie. Da, din cauza politicului. Și cum plănuiești să te împaci? Că e important. Mie, e important să te pace. Mi se par la fel de ridicole certurile astea ca alea între suporterii de fotbal în familie. Așa, de așa, așa. Cu cu fiu. Așa, așa, așa, așa, așa, așa da. Pentru da. două echipe de fotbal. Da, exact. Așa e și, și cu politica, până dar știți, la urmă, păstrăm proporțiile. Dar sigur. știți de ce? Pentru că ne raportăm la politică ca la un trib, ca la apartenența exact. la un trib. Adică, dacă ești în tribul ăsta, ai dreptul să faci orice și toți ceilalți sunt dușmani și trebuie să le teritoriu. teritoriul când de fapt atitudinea corectă este toți oamenii din politică sunt de fapt servitorii noștri ei sunt oamenii pe care noi îi angajăm să ne facă treburi că noi nu avem timp deci ei angajăm să se ocupe de construcția de autostrăzi, să se ocupe de sistemul de sănătate, să se ocupe să progresăm, să ne crească nivelul de trai, să meargă mai bine, să dea legi bune. Pentru noi, că noi îi plătim. Corect. Deci cum poți să angajezi încă o dată? L angajezi pe unul, angajezi un instalator da. să-ți repare vc ul Păi el devine stăpân la tine în casă? Cum? Sună la 0372069599 număr cu tarif normal și intră în direct în Deșteptarea la Europa FM. Daniela, bună dimineața! Bună! Bună, bună dimineața! Vă salut de la Botoșani! Să română. Ce oraș frumos e Da. Cu băi, cine te-ai certat, Daniela? Vă feliceți în primul rând pentru emisiune. Am convins-o mulțime de colegi care stau cu căștile în oreși să vă asculte și da. le spedeți. Am prins de pe cunețul. Să rămână și noi. Mulțumim. A, ascultați un pic. Zice. Uh, am fost invitată la o prietenă de-a mea la ziua ei. Da. Vreau să vă spun că mi-am tot soțul acolo ca mesiu pentru că toți erau împotriva mea, pentru că m-am să-mi spun, să le spun că, de fapt, Aia care au votat cu PSD-ul sunt mai puțin, adică dus la școală. Daniela, stai puțin, nu, nu, stai, că nu vorbim acum. stai, stai, Daniela, spun, mă bucur că ne asculți, dar spun că ai greșit. Nu oamenii cu mai puțină școală au votat un partid sau altul. Nu pot să-i acuzi, domne, sunt cetățenii, au dreptul să voteze cum vor. Este adevărat, eu am vrut să fiu mai subtilă, dar dacă eu înțeles foarte bine, exact ce am vrut să spun păi, eu. Păi ei provocat, Daniela, e provocat. provocatoare, adică ah. ce, ei făcut proști? Da. Laser vei, nu avei laser, nu? <laughs> nu poți, Daniela. Mai, vreau să vă spun că am fost că stradă, deși am fost uh, puțin, da. care da. am spus la mult o șansă, da. sunt convinsă că o să-i sunt mult mai mulți. Da, încet, încet. Încetul cu cum se zice la Boșon. Încetul cu Băi, mi se pare fascinant. Nu, De ce? A plecat, nu, cum ai zis, și a lăsat soțul acolo și a plecat. Da, domne, Oamenii <laughs> sunt pasionali ce să faci politică. Dar Daniel. vă rog eu frumos, acum trebuie să ne împăcăm încet, încet. Daniela, mulțumim tare mult. 037 Valentin, bună dimineața. Bună, Vali. Bună dimineața. Bună, Vali. Da. Ia. M-a încercat duminică seara cum protestea tară în teata victoriei. Așa. Cu voi veni la același protest, practic. Da, da, da, da. Da. da. De uh, ce? Era nemulțumit că strict pe atare, că suflă copilul, vă pe atare. Aha. Și zice, voi, prietene, înseamnă că ai greșit partea. Trebuia Aha. să te duci la... Da. <laughs> în Trebuia partea cealaltă. Să te duci la teatru, la... <laughs> Da. Că e meeting, totuși. Am înțeles Da, dar asta e o ce ceartă pe aceeași parte, da. Lasă că faci împăcat uh... după ce. Auzi, în 90 era fascinant, știi, că unii oameni, imediat după un regim totalitar, reușeau să vadă și în partea cealaltă. Nu reușeau să vadă? Ba da. Orice... Nu. Păi atunci cum au apărut cei care au votat cu PNL, cu PNT-ii, nu, fractura... nu, dar era fracturată societatea la fel ca și acum. De ce? Și atunci oamenii s-au certat rău de tot de la politică, după care în de zile s-au mai liniștit. Însă acum oamenii se ceartă din nou. Lucian, bună dimineața! Bună, Lucian! Bună dimineața! Vă salut cu respect și pe toți ascultătorii dumneavoastră. Adevăr uși. este un conflict de familie. Deci, da, din păcate. Din păcate. Este care experiența este ta? Pentru... Eu sunt copiața victorii. Și? Dar vă dau uh, o poveste frumoasă. Socul da. meu a fost un comunist convins și am respectat la, pentru că el chiar credea Da În anul 2000, l-am convins să voteze cu partea din dreapta A făcut-o da. pentru copiii lui da. Știți care a fost rezultatul? Nu a dormit cu o lună de zile Atât vreau să spun De ce nu a dormit Pentru lună... că el era convins de tot ce se spune la televizor Pe anumite antene Da Și asta este Asta e, e un proces dificil mulțumim de acceptare a adevărului Lucian, da, da. George, ne auzi? Bună dimineața Bună dimineața! Bună! Care e experiența bună? ta? Sunt cu cine te-ai certat? surprinzător, dar m-a încercat cu că Eu nu știam că are asemenea sentimente. Da. Și vreau să vă uh, da. povestesc întâmplări de la serviciu, da. unde acum toată compania știe că la etajul 3 e un PSD-ist. <laughs> cu. șaracu de el! Da. lăsați PSD-ști mine... în pace! Da! Nimeni nu stia. Știi, este sediul de la 3? Cum e un sediul la 3? Dom'le, da, lăsați, lăsați l un sediul la 3. Lasati-l, domne. Ba, ca și cum. Știi cum ajungi să te simți când ești rătăcit în galeria? Ești din Amovii și te rătăcești în galeria de la Steaua. Da, da, da. Deci, brusc. Eu când cineam cu sportul studențesc, m-am dus la un datul la un meci regie. De ce mai eram? Meciul a premierelor. Cineam cu sportul, cum? Nu am știu. Cineai cu sportul, erai fesenistul. Nu, da, nu, da, da. no, no, no când cu sportul. Se ne dai ora acolo tău. Asta cu fesenistul n-a ținut mult, m-a lămurit destul de repede de care că a, a fost Sportul tu ai ținut? am, am a ținut zile. multă vreme până s-a desfințat. Într-un meci perecie. Mă rog, a stai a mă să nu s-ar fi desfințat, numai sportul s-a așa. Ghea, uite, vezi, corect. Dar să rășeamă un în viață. <laughs> Dar m-am venit, a -a, erau meci cu Craiova. Pe vremuri, deci când și da, Craiova. Și exista și Craiova. Da, și m-am trezit în galeria de la Craiova. Băi, chiar aveau galerie. La sportul eram câțiva acolo, de spărliți acolo, ce am și strigam și noi. Eram în mijloc singur. Când am strigat prima dată, hai, sportul s-au uitat aia toți la mine, după care ne-am împrietenit. Adică eram atât de singur da, <laughs> da. încât aproape că -am. că am devenit mascota lor. <laughs> <laughs> o bună dimineața! Bună dimineața, domnilor, suntem Salut. tari de tot. Uh, <laughs> Aseară am avut o contra, așa, cu un prieten din copilărie, vecin de da. 45 de ani le cunoaștem. Da. Am, am avut surpriză să-l văd în prima seară la protestele de la Cotrocea, la televizor. Da. Zic, băi, să-l să întreb ce s-a întâmplat, ce cauzi tu acolo. Aseară l-am întâlnit și am stat un pic de vorbă. Păi, da. de fapt, tu de ce te-ai dus acolo? Dom'le, mie nu-mi place de Iohannis. Da. Bun, nici nu-mi place de X sau de Y, dar da. care-i crezut? De ce te-ai dus până da. la urmă? Ca să nu spunem că pe surse am aflat de ce s-a dus. De ce? Dup păi, după aceea nu pot să verific, să vă spun ce a luat și cum s-a întâmplat, dar am stat da. să încerc să îi înțeleg ideea. Da. Domnul că asta vrea să ne dezbine, să dezbine țara. Asta Băi, zice, puțin. Mi-am zis, stai așa o secundă. De ce crezi că a ajuns România în situația asta? Uite ce au făcut, ăia, de ce s-a întâmplat așa. Deci au ieșit oamenii la piața Victoriei. Și cred eu asta. Asta da. m-a ascultat, dar a zis bine. Eu tot mă duc în serios dacă mie nu-mi place de Ioanini. Foarte bine, domnule. Lasă-te să protestezi dacă protestezi. Asta bine, e. Eu zic să mai vorbești cu el, adică în sensul că să rămâneți prieteni. lăsați politica deoparte că vă, vă bine. Gheorghe e cu noi. Bună dimineața. Salut, Gheorghe. Bună dimineața. Sunt asimetris, eu mă certez în fiecare zi cu toată lumea. <laughs> nu e idee bună că sunt toți clienți. <laughs> Păi da, dar au o problemă majoritatea, dacă eu sunt președinte și e o problemă, sunt bătrân toți. Așa. Da, ce, ce să facem? Sincer să le explic că și vrem să mergem înainte, o democrație mai liberă, mai transparentă. Auză acum, că... ce te deranjează că el are altă viziune până la urmă? Nu mă deranjează, mă, mă deranjează că vin cu, uh, cu un taxi cu o replică. Ați văzut, domne, ce fac eu, eu, naziștii și sorosiștii, și zic ce am făcut? Da. îi zice, o să dau o lovitură mai da. nu vine să cred așa da. ceva, Există... de se dezvoltă discuția. Există o explicație pentru care în, la manifestația de la Cotroceni sunt în mod evident oameni mai în vârstă, nu cred că sunt rău intenționați dar uh, nu au obișnuința de a se informa sau nu au acces la sursele de informații. Tinerii sunt hiperinformați în ziua de aia, sunt în permanență conectați sunt pe net și pot primi informații dintr-o sumedenie de surse pentru mulți dintre oameni în vârstă, acest obicei nu există. Și atunci ei sunt captivii unor posturi de televiziune care sunt deținute de persoane care fie sunt căutate de justiție, fie sunt condamnate și care au creat o realitate paralelă. Oamenii aceia, cum spuneam, trăiesc într-o bulă, într-o realitate paralelă creată de câteva televiziuni interesate și atunci de asta spun că sunt victime. Când vi se spune ceva, asta este o metodă foarte bună de a, de a sesiza dacă ești, ești ținta unei tentative de manipulare. Uită-te cine îți transmite mesajul respectiv și gândește-te dacă are vreun interes în mesajul cu pricina și care e interesul lui. Adică atunci când cineva îți spune că justiția este coruptă, E cumva un tip acuzat că a furat niște zeci de milioane de euro? Este cumva un tip condamnat pentru corupție? Pentru abuz în serviciu? Când cineva spune că abuzul în serviciu trebuie dezincriminat, e cumva cineva care riscă să ajungă la pușcărie din pricină că a comis un abuz în serviciu? Și dacă da, atunci, dacă în continuare crezi ce îți spune, deja este problema ta, nu mai e problema altora. Aș vrea să încheiem cu un mesaj Nu vorbesc cu părinții de două săptămâni Din cauza acestor probleme cauzate de Dragna Semnat Costel din Liverpool o, deci de departe <laughs> Se implică și uite crează Ce trist de fapt Dar retur la pachetul cu Zacu Scă <laughs> <laughs> Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM <laughs>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 Hai să-ți dau un pont! Cei dragi merită cei mai sănătos! Așa că alege carne de pui crescut lent, în ferme mici și hrănit cu porumb. Pregătește pui la cuptor umplut cu portocală și fenicul și servește-l cu morcovi, piure și mazăre călită în ulei de măsline bio. Pentru surprize sănătoase, la Lidl ai pui grill crescut lent la 13,99 lei per kilogram și ulei de măsline bio prima dona 0,5 litri la 13,99 lei. Lidl. merit să fii surprins!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 Reduceri de până la 45%, peria rotativă rouenta braș activ cu rotire automată pentru uscare și coafare simultane este doar 148 de lei flanco. La CND este marea finală de reduceri. Acum beneficiați de minus 50% la articolele deja reduse din colecția de toamnă Nu Numai până luni, 13 februarie, minus 50% la articolele deja reduse la CND.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 Ioana Brustur Capitanov vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Vreme rece astăzi în regiunile extracarpatice, Ninge în Oltenia, Muntenia, Moldova și la munte, iar în celelalte regiuni vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ploaie. Izolat vor fi condiții de polei, iar în zonele joase va fi ceață. Vântul suflă cu putere în sud și sud-est cu viteze de până la 50-55 de km pe oră, dar și pe crestele montane viscolin zăpada. Maximele vor fi cuprinse astăzi între minus -8 grade în Moldova și vor ajunge la 7 grade cu plus izolat în Crișea Amaramure și vestul și nordul Transilvaniei. În capitală se anunță o zi rece cu cer acoperit, bate vântul și temporar va menince slab, maxima nu trece de minus 4 grade Celsius. Rămâne sau nu Florin Iordache la șefia ministerului Justiției. Așteptăm astăzi decizia premierului Sorin Grindanu. șeful guvernului, ar urma să anunțe dacă îl mai păstrează pe Florin Iordache în cabinetul său. Surse politice spun că socialdemocratul va fi înlocuit și se reproșează modul în care a comunicat despre scandaloasa ordonanță prin care guvernul a încercat să modifice pe furiș codurile penale. Cabinetul se reunește după amiază la 14 în prima ședință după abrogarea ordonanței de urgență 13. Premierul Sorin Grindeanu spune ieri că a luat deja o decizie în cazul ministrului Justiției Însă va face un anunț apia după ce va discuta cu acesta, cel mai probabil după ședința de guvern. Nu este exclus ca în locul lui Florin Iordachie să fie numit un ministru tehnocrat și aceasta poate fi o variantă, spunea Sorin Grindanu în urmă cu două zile. Vreau să am o discuție cu el. Decizia mea e luată. Care este? Care? Mi-ați dat o idee într-una din uh, întrebările pe care mi le-ați spus. Chiar o consider o idee foarte bună, dar hai să facem lucrurile, iarăși, citesc din clasici în viață, pas cu pas. Decizia mi-a rămâne aceeași, dar vreau să am o discuție da. și legată de ceea ce a decis Curtea Constituțională. Credeți-mă că n-am ajuns să citesc. Căpat de moțiunea de cenzură, Sorin Grindeanu a promis că executivul pe care îl conduce nu va mai da ordonanță de urgență în domenii sensibile. Judecătorii Curții Constituționale dezbat astăzi sesizarea depusă de avocatul poporului în legătură cu ordonanța de modificare a codurilor penale. Discuția ar urma să vizeze fundul actului normativ, după ce ieri Curtea a stabilit că nu există un conflict de natură constituțională între puterile statului, ca urmare a ordonanței adoptate în marța trecută. Raluca nu ne explică. Prin această sesizare, avocatul poporului a contestat atât forma ordonanței 13 și justificările privind urgența ei, cât și prevederile punctuale. Între altele, Victor Ciorbea contestă introducerea pragului de 200.000 de lei pentru ca o faptă de abuz în serviciu să fie considerată infracțiune. Totodată, acesta susține că unele articole din lege sunt neclare sau contrare altor decizii ale CCR. Însă, având în vedere că ordonanța a fost abrogată, este foarte posibil ca magistrații CCR să decline competența în soluționa excepția ridicată, pe motiv că nu mai este de actualitate. Ar fi dată o decizie de inadmisibilitate, în sensul că judecătorii nu au ajuns la o discuție pe fondul problemei, ci doar au constatat că CCR nu are ce judeca. Ieri, liderul PSD Liviu Dragnea declara că le va cere colegilor săi din Parlament să voteze Ordonanța 14, cea care abrogă modificările aduse de guvern codurilor penale. Sper ca cei din grupul noastre să țină cont de decizia care, mea, ca Ordonanța 13 să fie abrogată. Dința Curții Constituționale este programată să înceapă la ora 11. Ieri magistrații au judecat pe fond conflictul juridic invocat de președintele Iohannis și de CSM, sesizări pe care le-au respins. A fost a noua zi de protest în piața Victoriei pentru că a viscolit manifestanții nemulțumiți de guvernul grindanu pe care l-acuză de minciună, au venit cu lopeți și au dezăpezit piața. În fața guvernului au fost în jur de 7.000 de oameni. Am ieșit pentru că nu puteam putem lăsa o secundă. Am senzația că dacă și o zi fără supravegherea noastră, așa simbolică cum e ea, se vor întâmpla lucruri și mai grave s-a întâmplat până acum, dacă există ceva mai grave decât s-a întâmplat până acum. Cum rezistați să răsunteți? Mă i bem ceai, sărim, vorbim și două, trei ori tot rezistăm. Iar mesajul către guvern ar fi? Iar mesajul către guvern este că nu mai putem tolera corupția sub nicio formă. Dar câta zi e când în viață? afară de ieri am fost în fiecare zi. Ați ieșit no. totuși în stradă, deși vremea e cum e. E pentru că ne e drag de tinerii aceștia care vin în fiecare zi și care nu cer altceva decât schimbarea clasei politice. După aveți un mesaj pentru guvern? Să lasă locul la alt, ar fi cel mai elegant. Al guvern, tot de la PSD, e cel mai elegant. Dacă au călcat cu stângul, cu stângul să rămână, să lase locul la alți colegi de lor. Au fost votați, e dreptul lor, timp de câte perioada de guvernare, dar frumos și elegant ar trebui să, să fie al guvern. Am ieșit în această seară pentru că vrem ca acești oameni să plece, nu ne mai reprezintă și nu credem că ei fac un bine țării. S-a cerut demisia cabinetului Grindanu și în țară. Mii de oameni au protestat în din și a temperaturilor scăzute la Cluj, Sibiu, Iași, Galați, Alba Iulia, Sebeș, Arad, Brașov, Constanța și Craiova. Aproape 400 de susținători ai actualei puteri au demonstrat în schimb la Palatul Cotroceni. Președintele Claus Iohannis a mers aseară către mulțime adunată în fața Palatului și a încercat să aibă, fără succes, un dialog cu aceștia. Iusea, Iusea! președintele le-a trimis apoi manifestanților ceai cald, dar a fost refuzat într-o postare pe Facebook. Șeful statului a scris că îi se pare normal să discute cu toate părțile, înțeleg să-mi exercit mandatul de președinte, ascultând vocea tuturor românilor, indiferent de opțiunile lor, spune președintele. Klaus Iohannis a scris că este absolut firesc să existe diferențe de păreri tot așa cum este dreptul fiecărui cetățean să și exprime convingerile pașnic și civilizat. Urmăriți subiectele orei, dar și alte informații pe site-ul nostru știrileeuropa.fm.ro. Noi ne reauzim peste o oră. Ioana, mulțum Mim sport, Luca Pastia. Bună dimineața, CSM Oradea a câștigat prima manșă a optimilor de finală din FIBA Europe Cup, 82 la 72, cu Murat Beius, sac sportiv din Turcia. Mohamed Pasalic a fost MVP-ul meciului, cu 25 de puncte, 5 pase decisive și 4 recuperări pentru campioana României. Ambele echipe provin din Basketball Champions League, competiție pe care au părăsit-o după faza grupelor. CSM Oradea va juca returul din Turcia peste două săptămâni. Deportivul Alaves a învins-o pe Selta Vigo și va fi adversara Barcelonei în finala cupei Spaniei. După 1-1 la -1 în prima manșă, echipa din orașul Basc Vitoria s-a impus aseară cu 1-0 Gormalca de Mendez în minutul 82. Finala Cupei Spaniei va avea loc la 27 mai. Luca Bastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. Înțeleg că statul român investește foarte, foarte mulți bani în... În viitor practic. V în viitor noua da, tehnologie. tehnologie. Da, da, nu în viitorul tuturor, în viitorul câtorva Normal, așa, bă, așa. De român am zis. Da, da. E da. Europa FM. Pe aceeași cu tine.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 8 și 12 minute, mi se pare că se potrivește piesa asta. Just give me a reason. Hmm? Cu ce se întâmplă zilele astea? Republica Fantastica România la Europa FM. Puteți să ne ascultați și pe aplicația Europa FM pe a, smartphone, normal sau pe tuning radio, sau da, direct da, da. live dacă da. aveți un smartphone și merge, funcționează brici. Adică dacă aveți un smartphone Clar. Sau pe computer puteți să ne ascultați. Da. EuropaFM.ro live. Funcționează? Da. Adică astea funcționează, nu? Se mai blochează din când în când, câte un pic. Le resetezi și merg imediat din nou. Mai Cât au costat astea? 100 de euro? 1000 de euro? Cât să fi costat un computer? Fiecare ori... după buget. 1000 de euro? 500 de euro? Se găsește cu 1500 de lei cât un laptop bun, da? Softul care gestionează cardul de sănătate în România a costat doar el peste 20 de milioane de euro. Cu totul, costul informatizării sistemului de sănătate a costat în ultimii 15 ani peste 300 de milioane de euro, se blochează cu zilele, de erori, introduce paraziți în sistem și toată lumea se plânge de el. Cred că mai mult nu funcționează. Adică eu de câte ori am avut o problemă și am avut nevoie de el, nu prea mers. Da. Curtea de conturi a constatat în urma unui control că CNAS, Casa Națională de Asigură de Sănătate, a emis carduri de sănătate pentru 55.600 de, de persoane decedate și-a dublat cardurile pentru alți 150.000 de români. E ca la noi, e dublu sau nimic acolo. 300 de milioane de euro și asta este rezultatul. 55.600 de morți pentru un sistem care nu funcționează. Mamă, deci domnul Dragnea cred că crapă de invidie. Băi, așa se face? <laughs> da. Mai mult, se a făcut sume nejustificate în sumă de, de 8,2 milioane de lei. Nimic ca toată, mă, o, milio o milioane de lei. Către furnizorul soluției informatice a cardului, ceea ce înseamnă achiziția echipamentului de unitate de management, fără documente justificative, legale, care să probeze transferul, transferul dreptului de proprietate al acestuia. Deci e ca și cum eu aș cumpăra o mașină, la suprapreț, da, o blă, care nu funcționează, dar nici n-aș face actele Corect. pe mașina respectivă. I-aș da banii ăluia, că ce sunt banii mei, Sigur că da, șmecheria chirie să nu fie banii tăi. Asta adică e. dacă aș cumpăra în numele cuiva și mi-aș trage și eu un parandărât... Șmecheria e și-a da. mașina. Apropo, firma, exact, pe păi asta e firma care a conceput softul, ăla a cumpărat cu peste 20 de milioane de euro, ce să vezi a intrat în insolvență, în mod oportun, practic nu mai poate fi trasă la răspundere pentru probleme din sistem s-a rezolvat problema, da. practic. Ce? Convenabil. Au luat banii 20 de milioane, și după aceea, cu 20 de milioane, sunt bani puțin, dai faliment imediat. Asta zic, cum naiba să ai numai dintr-un contract 20 de milioane? Și să dai faliment. Și păi, să dai faliment. Ca să faci Bă, e, ai cheltuieli mari. Știi cât, e, cât costă da. contul de offshore? <laughs> e mult de tot da. Vedeți ce e interesant când vorbim de corupție? România are softiș foarte buni. Dar nu știu cum se face, contractele pe bani publici ajung mereu. Mai mereu, cam la aceleași câteva firme care livrează produse sub orice standard de calitate. Adică dacă ar fi mediu mediul privat, firme, adică firmele alea n-ar putea să existe în mediul privat. Ele există doar ca să, să... aibă contracte cu statul. Da, să aibă contracte cu statul și să plătească parandarături. Adică se ia contractul și după aceea se împart banii. Și nu funcționează. Și noi, ca proștii, plătim taxe pe sănătate și se dau sute de milioane de euro pentru informatizarea sistemului ca să nu se mai fure și odată este te înfurească cu softul ăsta și odată pentru că el nu funcționează continuă să se fure. 150.000 de carduri dublate. Mm, ce interesant, ce interesant, dar desigur, cum puteți să auziți dacă trăiți în bulă, lupta anticorupție este un abuz. Cine spune asta? Chiar patronul uneia dintre aceste firme care vinde soluții nefuncționale care altfel care de, pe care îl caută acum cu Interpolul. Este la Most Wanted, Ro, uh, Most Wanted Criminals. Este și domnul Giță, Sebastian Giță, căutat, da. Ap, ap, deci domnul Ghita a renunțat la o cauțiune de 13 milioane de euro. Povestea asta când da. Cauțiunea ca să se prezinte, că era sub control judiciar. Și judecătorii au spus ca să fiți siguri că nu fugi. Pui o cauțiune de 13 milioane de euro, 60 ceva de milioane de lei. Și el a zis ok, a pus cauțiunea și a fugit. Deci a renunțat la banii ăștia, înțelegeți? Credeți că erau banii lui? Vrei să spui ceva, nu? Da, vreau să spun că ne pleacă tinerii talentați din țară. Da, mă, fiar să fie, ia uite. uite nu da, pe zis. bune când pleacă ăsta așa 13 milioane de euro. Băi, crezi că sunt banii lui? În 90, în 90 am, am, am făcut cunoștință cu un Kelner. Cu un Așa. Eu sunt un tip sociabil, care, mm -hmm. care știm, știm, trebuie să, fi, da. să vorbesc cu lumea, da, nu știu da, da, ce, da, da. Confirm chestia asta, la mare, de da, cu toată lumea eu vorbesc. Bun, la mare, am cunoscut uh, în 90 un chelner. Chelnerul respectiv avea dificultăți să numere, el nu știa să numere mult și m-a rugat ca așa, ne un prieten, ne-au ce, să-i număr banii era pe o terasă foarte în vogă undeva la anfiteatru care pe vremea era foarte tare în Olimp și el lucra o zi da o zi nu, eu m-am angajat să aveam un salariu de 2500 de lei, eram boier boier cu 2500 de lei ăsta câștigat 2000 de lei pe seară și eu câștigam 2500 de lei pe lună și mă, îl ajutam să numere banii care erau banii de șpârlă de șpagă și mi-a explicat cum se, era imposibil să-l să prinzi când fură, mă rog, nu mai zic toate astea. Și îl întreba, bă, ce faci cu toți banii ăștia? Adică 2000 de lei pe seară lucrând 15 zile pe lună, Dacă lucra de dimineață până noapte, era muncă grea. Bă, zice, jumate din banii ăștia să munciți, că muncești mult, că nu știu ce. Deci el considera că vreo 10.000 de lei se cuveneau ca salariu, că muncea. Mă rog, asta, e, asta era. Dar zice, 10.000 sunt furați. Jumate sunt furați. El spunea, jumate sunt furați. Banii furați, zice, nu banii furați la zaruri, la barbut, pe curve, pe astea. Înțelegeți? Așa și cu domnul Ghiță. 13 milioane de euro bă, nu să-i să dăm la cauțiune. Hai, la revedere, pa! Renunțăm la 13 milioane de euro dintr-un foc. Ești în eroare, ai uitat, Tai omis uh, o chestie în toată știrea asta. Da. Ne-au sesizat ascultătorii pe WhatsApp și le mulțumesc pentru mesaje. Mai există și români care n-au primit cardul de sănătate din sistemul asta. Deci pe lângă alea dublate, pe lângă da. aia morți care au primit cardul de sănătate, există români care nu au primit, pentru că sistemul ce să faci, uită nu-i vede. 8 și 19. Avem bătălia sexelor și o tabletă de dată în această dimineață. SMS la 1769 cu tarif normal. Scrieți deșteptarea numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și intrați în concurs. 1769, rețineți, da? Scrieți deșteptarea numele vostru și orașul în care ne ascultați.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 Remington din ofertă au acum reduceri de până la 50%. Aparatul de îndreptat părul Remington cu veriș ceramic este doar 64,99 lei flanco.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 Stay! Come on. ca și când m-ai cunoscut cum a te Să îndeci, să mă repatești, e mult mai bine așa, rămân doar pradata. Le îngrobă în am imbiri, nu vreau să mă -m -m Fui, dar eu sunt legat de tine Pleacă dacă vrei să pești Dar fiecare pas îl simt în zecea seara spune cât de mult mă iubești Că de frica să nu ne pierzi, nici nu clipești Am în de adevăr și pe buze minciuni. Știi că o să stun într-o zi de luni Le bag acum pe toate în foi Le iau și zburăm în Ce a fost cândva, lasă urma mea mi bine. Le pună acum pe foi, le rupe, m-am acum le ruc la ruc, la ruc, la ruc, Și tot Ce toți a fost cândva, lasă norma mea mi bine. La Rung, la Rung, la Rung, și 32 de minute din cauza poleiului. Traficul este oprit în această dimineață pe drumurile județene 211A și 212 din județul Brăila, anunță Centrul Infotrafic. Până astăzi la ora 9 este în vigoare o atenționare cod galben de ninsor și viscole emisă de către ANM pentru București și încă 9 județe. Turul României la Europa FM. Drumurile din Baia Mare sunt imune la bombardament cu În inimică, asta în cazul în care începe vreun război Fie în Baia aia. Mare, dar nu pot fi atinse, <laughs> pentru că deja arată ca bombardate. Și asta după... Ar fi și păcat să le mai bombardezi odată, știi? Da. Să strigi muniție pe un drum ca ăla. Da, strigi Serior. ori supe gâște, da. strigi bombe pe drumuri din Baia Mare. Acolo, dar cel mai trist este că acolo muncitorii abia au făcut plombările respective. N-au rezistat... Practic nici măcar o săptămână. Acum sunt -o mai multe gropi ca înainte. Mica Jvab, corespondentul nostru în Baia Mare are detalii. Bună dimineața! Bună dimineața! Măcar. Bună dimineața. Acum o săptămână primăria Baia Mare a făcut lucrări de plombare pe cele mai aglomerate străzi, pe unde circulă și mijloacele de transport în comun, băimărêni nici nu au apucat să se bucure de străzi refăcute, pentru că din cauza calității proaste a mixturii asfaltice, dar și a tehnologiei de lucru utilizate, după câteva zile de ploaie, plombele au cedat iar pe arterele de circulație au apărut culmea și mai multe gropi. Reprezentanții municipalității susțin că nu s-a potrivit asfaltul turnat cu drumurile din mare, ca urmare, mare nici măcar Asta e, caz de Asta e caz de nepotrivire, e da, ca incompatibilitate. Ce? Exact. Ce? Nepotrivire da. de caracter. Da, da, da. Te rog, ca Nică. Urmare, da, ca urmare, nici măcar recepția lucrărilor nu s-a făcut. Într-o discuție cu directorul firmei Arele Cluj, care se ocupă de întreținerea carosabilului în municipiul Paamară, am obținut informația că s-a folosit o mixtură stocabilă la rece propice, procurată de la o firmă din București, mixtură care se folosește pentru reparațiile izlate și reparații provizorii. Dar, deoarece lucrările nu au rezistat, arele Cluj va trebui să le refacă pe chelgeoală proprie, aflându-se în perioada de garanție și, probabil, furnizorul va plăti cele câteva lei cât reprezintă prejudiciul creat. Problema care se ridică, însă, este următoarea. Dacă s-a folosit o mixtură asfaltică de iarnă, care rezistă și la temperaturi joase și de umiditate, de ce nu a rezistat cu adevărat? Mister. Aș putea să procedură. Da. Da. ceva da. din Ceva nu, misterios. Cum nu da. trebuie, da. Sau au vândut altceva, Mica? Au vândut uh, mere loc de pere. Da, probabil, habar n-am. Bun, e, îmi imaginez că acum o să se repare acolo. Da, înțeleg că ar trebui să coste da. vreo 15 milioane de lei, dar bani sunt? Ba, nu sunt. Firma constructoare are în plan refacerea lucrărilor, a schimbat deja furnizorul de materiale, dar acest lucru se va întâmpla abia în luna martie, bineînțeles dacă temperaturile vor permite și nu va mai minge. Cert este că în ultimii 20 de ani, municipiul Baia Mare nu s-a mai confruntat cu asemenea probleme atât de mari în ce privește carosabilul și autoritățile au făcut o analiză pentru acest an privind sumele necesare reabilitării drumurilor, undeva la circa 15 milioane de lei, așa cum ați afirmat și voi. Din păcate însă, abia dacă se vor putea aloca 500 de mii de lei pentru că orașul are și așa o mulțime de datorii și problemele nu se termină aici. În tot în acest timp, în municipiul Mare există o problemă de autoritate. Primarul ales Cătălin din se află sub control judiciar și nu își poate exercita atribuțiile. Există doi viceprimari, din care unul cu atribuții de primar interimar, care este în prezent în concediu, și un consilier cu atribuții de viceprimar interimar, care nu și-a preluat încă atribuțiile, iar în aceste condiții, băimărânii nu își fac mari stanțe să circule pe drumuri mai bune. Sute dintre ei și-au distrus deja mașinile și au dat primăria în judecată pentru a-și recupera banii. Da. Bine, mulțumim, Mica. Vă ținem pumn în Baia Mare. Deci, stai așa un pic cum era Ce asta. Stă. Deci, primarul e sub control judiciar și nu poate fi primar. Da. Viceprimarul care este interimar e plecat în concediu. Da. Și celălalt încă n-a preluat atribuțiunile Da, deci am avut două bile Una s-a pierdut și alta s-a stricat <laughs> Ce să mai... Bătălia sexelor în doar 3 minute și jumătate în deșteptarea 8.36, bună dimineața! Really Muzica juice Katy Perry la Europa FM, înțeleg că mâine dimineață Katy Perry lansează un single nou, l-așteptăm să vedem Fa dacă mergem de bun ca asta. Ne-ai și pe noi? 8 și 40 de minute. A -a -a. Avem bătălia sexelor, o tabletă în această dimineață. Hai, mă. Să spunem și cât a costat tableta sau ne face de rău sistemul de sănătate? Da, cred că ne face da, de rău sistemul de sănătate. 300 de lei bani munciți. Iuliana din Bacău e cu noi, bună dimineața! Bună dimineața. Bună, dimineața. bună dimineața, mă bucur că am reușit să vorbesc cu dumneavoastră Bună dimineața, Hai să vedem dacă te bucur după ce se termină concursul Stai și Oricum ea. mă bucur, oricum mă bucur Bine Iuliana, plăcerea e de partea noastră Din da. Galați, de partea cealaltă este Sorin ce, mă? Sorin, Sorin. bună dimineața Bună dimineața, să bună dimineața. Tu te bucuri? că nu pare prea vesat. E prima <laughs> care reușe să o Bine, a, fiți atenți. Hai să vedem dacă e cu fericire azi. Da, cine începe? Sper. Eu. Juliana. Pețele Da, Juliana, care este unitatea de măsură a rezistenței electrice în curent continuu? Uh, batul? Omul? <laughs> om. <laughs> Taci mă Sorin. Juliana uh, este om, îmi pare rău. Sorin nu da răspunsurile. Am... Amper. amper. Amper, amper la amper. intensitatea curentului. Asta da, da. e rezistența. Băi, nu vă puneți cu Petranul, că le știe pe ăsta. Este... Vă învârte de nu vă vedeți. Liniște că evacuez sala. Deci, e legea... N-am Eu... obosit, am obosit. Ești om cu mine, sunt om cu tine, da, nu? Da, da, da, da Deci, da. răspundeți numai la întrebările care vă sunt adresate. Iuliana la Iuliana, Sorin la sorina. Acum e rândul lui Sorin. Sorin, fii atent. Ce se măsoară în lux? Iliastar de aluminiu. Al da, domnule. Doamne, cineva jignit, păi. Ce tare. Iuliana, care este numele președintelui României care a mulțumit minerilor în 16 iunie 1990 pentru descinderea lor violentă împotriva manifestanților din București? Ion Iliescu. Da, domnule da, Ion, Ion, Ion, Ion Iliescu. Așa așa așa. Trist. Nu l-a spus trist. Nu l-a spus trist, Așa. Sorin, care a fost al doilea președinte al României democratice după 1990? Foarte bine, bravo Iuliana, trebuie să răspunzi. Da. Negreșit, concentrează-te Dacă nu răspunzi, ești din joc Deci, ce oceane Leagă canalul Panama? Oceanul Atlantic Și Oceanul Pacific Bravo! Bravo Iuliana, Sorin, dacă răspunzi știgi. Da. Ce continente Desparte strâmtoarea Bering? Nu! Mm. America de Nord și Asia, merge mai departe 2 la 2 America de Nord și Asia, Bering, e acolo, sus, Alaska, treburi Da? Da Da, bine Iuliana, ce organ secretă insulina în corpul omenesc? Pancreasul Da, pancreasul <coughs> Am și eu diabetes Aoleo săraca de tine, mă <coughs> cheamă Panky și vorbesc de o nemulțumire De-a mea -a... cum la reclamare Sorin Sorin, Sorin. Nada. Da. atent Auzi. că Juliana a luat conducerea. Trebuie să răspunzi neapărat, concentrează-te. Răspunsul este foarte simplu. Nu te lăsa păcălit. Care este cel mai mare organ al corpului românesc? Omenesc. Omenesc. Sistemul vascular. Nu mai e organ, nu sistem. Sistemul vascular. Cel mai mare organ. organ al corpului omenesc, de ce am zis, românesc. Omenesc. Da. Omenesc? Nu, Sorin, ai fost aproape. Pielea pielea este da. cel mai mare organ. Sorin, îți mulțumim foarte mult. Iuliana, ai câștigat o tabletă. Iuliana, bravo! Băi, ce mă bucur! Mă bucur, mă bucur! Este, ai a, bucur. Așa. așa, așa, așa, da. Bravo, a, bravo! O, o, o, o, o, o, o. Cu fizic am stat mai slab la da. liceu. Îmi pare foarte rău. Da, Mie îmi pare rău și de Sorin că a fost a răspuns, foarte adică mișto a, a fost studenț. una din zilele alea în care chiar s-a răspuns la... Da. La concursul, Cel ăsta, mai da? mare asta Organ e. al corpului românesc. Da, dar ne-am uitat și noi un pic de busolați de treaba. Asta. Depinde de unde privești. Bine! Da. Felicitările noastre, Iuliana! Mulțumesc. Bravo! Mulțumesc. Iuliana din Bacău a câștigat în această dimineață bătălia sexelor și o tabletă vi se poate întâmpla și vouă. Avem 800 de euro sau 1600? Nu știu. La dublu sau nimic? O 1600, că că am 1600. Sunt 1600, nu? Am fost răspunsul cu vintetul de 9. <laughs> Astăzi eu am propus lui Luca să întrebe ceva cu vartet. Nu știu, ai întrebat cu vartet? Ți-a stricat vreo întrebare? Chiar, șare, Vartetul e de 8? Da? Cred. Nu știu. <laughs> Bine. 8 și 44! Trafic aerian normal pe aeroporturile bucureștene. Nici o cursă nu este anulată pe aeroportul Anrico Andă, dar unele zboruri pot înregistra întârzieri de, la decolare determinate de de, de aeronavelor. De ce Pun, mă? De givrarea. Punctual întârzierile pot ajunge la aproximativ 30 de minute, iar pasagerii sunt sfătuiți să ajungă mai devreme la aeroport. Atât deocamdată din traficul aerian. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Se you. se scapă intre nu am răbdare, te Să-l ascult și să nu mă gândesc. Câte amintiri frumoase, ce din când în când mă ating. Tu m-ai transformat în vară, fiecare, ca un 8 și 48 de minute, cod galben de Poli până la ora 12 în județul Constanța, da. de data asta. Bine, avem dovada că trăiește gâga. Îl mai țineți minte pe Gâgă? Gâgă era un soi de frățiori mai sărăcuți la mintea lui Bulă. Că Bulă mai făcea glume, mai era mai sprinte la minte. Uneori avea și momente. Da, de asta nu, de cheamă gâgă, mă, îl cheamă mă, cheamă nu. Nu se cheamă Nu, găga era da. <gângă> Cum spuneam, frățiorul mai sărăcuț. Așa. Deci un deputat PSD a spus a contestat sloganul Noaptea Cahoții, care se strigă în Piața Victoriei în semn de protest, după ce guvernul Grindean, nu știți, a adoptat noaptea pe ștacki așa, ordonanța aia cu scandal. Așa. Atunci ședința a început, era convocată la 8 sfert, a început pe la 9 jumate și cândva pe la ora 10 jumate au rezolvat problema coordonanței da. la 1 noaptea s-a publicat în, în monitor da. oficial. Și, mă rog, revolta protestatarilor, noaptea ca hoții. Asta este sloganul. De bună dreptate. De unde a fost și manifestarea absolut formidabilă cu uh, sute de mii de oameni care au aprins uh, lanternele telefonelor mobile în toată țara. Să vedem ca să-i vedem, adică o punem lumina uh, întunericului, că furăm pe tuneric. Mă rog. S-a aflat, până la urmă, de unde aveau manifestanții lanterne? Da, domnule, asta este ceva, ca să revenim, pentru cei care n-au ascultat, domnul Șerban Nicolae, tot n-am aflat dacă este senator sau deputat, fie ar să fie, iar m-am încurcat. Cred că e senator, domnul senator Șerban Nicolae, dacă nu e corectez. Orice e tare. Da, a, da. a spus și e verificat, adică a spus că a certat opoziția care a prins lanternele de la telefoanele mobile în timpul de cenzură de ieri în semn de protest. A spus că faceți asta pe abonamentele plătite de Camera Deputaților. Da, e foarte tare. E foarte tare, dar de cred ce? că Soros are și o fabrică de lanterne. Avem plan de kilowatii. Adică atunci când te duci la o companie de telefonie mobilă să-ți faci abonament, între și câți e. Păi vă dăm 5 giga de net... Și pentru lanternă aveți 2 kW jumate și aveți și kW bonus. În cazul în care aveți abonament de mai mult timp, dacă încheiați contract pe 2 ani, vă dăm 3 kW. Eu mi-am făcut acum abonament 9 am kW nelimitați. Auzi, și știi care e șmecheria? Ca să ce bun negociator sunt, am kW nelimitați și în roaming. Da, și poți să folosești și ziua, adică da, nu da, e doar da, da. noaptea Nu, nu, nu, nu, nu, nu Cât vrei Or, tu Asta că pot să mă duc în America și fost orar, știi, și ca să Ai Bine, deci revenim la domnul Gugă. Deputatul PSD a spus așa Nu este noaptea ca hoții pentru că, citez, a început ședința târziu, s-a terminat târziu Dacă eram vara <laughs> Dacă eram după 1 mai, era zi la ora respectivă, așa că nu e noaptea ca hoții. Băi, ești <laughs> Înțelegeți? Deci nu e noaptea ca hoții pentru că era iarnă și se întunecă mai devreme. Auzi. Adică vara n-ar fi fost la 9 jumate, încă se mai întrevede. Și ce-mi place? Că el contestă asta cu anotimpul, cu zi, cu, cu noapte, dar aia cu cahoții, nu contestă. Da, da, da, da, da. Adică nu e... Băi, n-a fost noaptea ca hoții, a fost așa mai penserat ca hoții. <laughs>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 și nordul Transilvaniei. În capitală se anunță o zi rece cu cer acoperit, bate vântul și tămpările arvanince. Maxima nu trece de minus 4 grade Celsius. Discuții în Parlament despre protestele din ultima perioadă, Comisia SRI audiază astăzi pe șoful serviciului Edward Helvig și pe ministrul de interne, Carmen Dan. Șeful Comisiei Parlamentare, social-democratul Adrian Susuianu, a declarat că vrea să afle inclusiv dacă au avut loc tentative de înlăturare în forță a instituțiilor democratice. Raluca Hatmanu ne explică. Ședința comisiei, programată să înceapă la ora 10, a fost convocată de președintele ei, Adriana Țuțuianu. Acesta i-a trimis vineri o scrisoare cu patru întrebări directorului SRI Edward Helvig în legătură cu protestele. Una dintre întrebări vizează dacă s-a urmărit slăbirea puterii de stat sau înlăturarea prin forță a instituțiilor democratice ale statului. Țuțuianu a adăugat că a cerut SRI informații despre violențele de la protestele care au avut loc în piața victoriei pe 1 februarie. La ieri sunt așteptați și ministrul de interne Carmen Dan, secretar de stat din același minister și alte persoane cu funcții de conducere în poliție și jandarmerie. Discuțiile au loc și în contextul unor dispute între ministrul de interne și SRI. Carmen Dan s-a plâns că nu a existat o bună comunicare între cele două instituții și că nu a fost informată cu privire la grupurile violente care au atacat jandarmii ce asigurau securitatea la protestele din 1 februarie din fața guvernului.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 plecat în străinătate și că nu poate veni săptămâna viitoare. În încercarea de a lămuri lucrurile aleși din Comisiile de Buget Finanțe, au mai audiat funcționari din Ministerul de Finanțe, care au lucrat la rectificările bugetare din 2016. Curtea de conturi transmitea ieri că executivul Cioloș trebuia să facă o rectificare negativă. Atât în iulie cât și în noiembrie anul trecut, reprezentanții curții sunt încă în control la Ministerul de Finanțe și la direcțiile regionale. Instanța Supremă a făcut publică motivarea deciziei din aprilie 2016, când liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat definitiv la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraude la referendumul privind demiterea lui Trean Băsescu. Judecătorii spun că Liviu Dragnea a recurs la mijloace ilegale și și-a folosit abuziv autoritatea și influența în PSD pentru a denatura rezultatul scrutinului. Recent, președintele PSD a anunțat că va cere redeschiderea dosarului pe motiv că nu a primit motivarea deciziei de condamnare. Șeful PSD a fost întrebat de jurnaliști dacă că se consideră oficial condamnat după apariția motivării. Rămâne de văzut, contestația pe care am făcut-o merge mai departe, a răspuns Liviu Dragnea. Am vorbit cu doamna avocat și sigur că nu o ia de la arhiva în altei curți această motivare, doar că, ce este ciudat, după ce am depus contestația la tribunal, a apărut brusc și această motivare. Sigur că contestația noastră merge mai departe, judecătorii sunt chemați să vadă legalitatea deciziei. Nu vreau să pronunț mai mult pentru că doamna avocat trebuie să vadă motivarea curții, doar să remarc că dacă nu făceam acea contestație, nu apărea imediat această motivare. Săptămâna trecută, Liviu Dragnea a depus la Tribunalul București o contestație prin care reclama că fosta șefa Instanței Supreme, Livia Stanciu, s-a pensionat fără să semneze motivarea în cazul condamnării sale. La Londra, Camera Comunelor a aprobat aseară planul detaliat al cabinetului Theresa May de a declanșa procedura de scoatere a țării din Uniunea Europeană și mandatul de negociere a condițiilor Brexit. Un vot similar urmează să fie dat în camera Lorzilor. Da De acum înainte, Parlamentul Britanic se va concentra pe modalitățile de reinstituire a legislației actualizate pe care Marea Britanie o va avea independent de legislația Uniunii Europene. Premierul Theresa May ar putea declanșa în martie procedura de scoatere a Marei Britaniei din Uniunea Europeană, negocierile vor dura cel mult doi ani de la invocarea clauzei de ieșire din spațiul comunitar prin activarea articolului 50 al tratatului de la Lisabona. Iar la Washington este în vizită oficială, astăzi și mâine, șefa a diplomației Uniunii Europene, prima a după venirea la puterea lui Donald Trump, Federica Mogherini, a vorbit despre călătoria în Statele Unite, spunând că va discuta probleme majore ale politicii internaționale. Știrile se opresc deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim pentru știri sport Luca Pastia!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 13 februarie, Viitorul va înfrunta un cap de serie, printre care se numără FC Barcelona, Real Madrid sau Paris Saint-Germain. Juventus Torino s-a distanțat la șapte puncte în fruntea serie, după ce a câștigat restanța cu Crotone, 2-0 în deplasare. Au marcat Mandiu și Higuain, iar la gaz de Adrian Stoian a fost integralist. Într-o altă restanță, AC Milan s-a impus cu 1-0 la Bolonia. Palasici a înscris în minutul 89, deși rosonerii jucau în 9 din minutul 60, când au avut un al doilea eliminat. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Avem 1600 de euro la dublu sau nimic în această dimineață. Între timp, scritorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi în deșteptarea. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Was when? Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes. I'm them if they fit me. Never made agreements. It's like a gypsy. And I won't back down. Cause black's already bet me. And I won't cry. I'm too young to die. You go with me? Cause I'm a gypsy. I can't hide what I've done Scars remind me Just how far that I've come To whom I'd make so Only one with sister When you want to get hurt Cause I'm a gypsy Are you coming with me? And them a mistake with me I don't make agreements Just like a gypsy And I won't back down Cause life's already with me I won't climb too young to die you you're both with me Cause I'm a gypsy And I say hey you You know fool if you say no Ain't it just the way life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 Și minute, scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu ne aduce judecata de joi la Europa FM. Secvența numărul 1 Președintele Iohannis descalecă în mijlocul încă nu foarte mulților protestatari din piața universității înveșmântat într-o geacă roșie. Nu intră în dialog cu nimeni. Oamenii aflați mai departe de echipa președinte se pepiști își văd destrigat, cei mai apropiați îl filmează cu telefoanele. Domnul președinte ține un discurs despre gașca de penali din Palatul Victoria, dă de câteva ori din mână, apoi se topește în peisaj. Băița prezidențială de mulțime a durat cam 10 minute. Secvența numărul 2. Robotul bolnav Iordache... Încă Ministrul Justiției conferențiază cu presa. Repetă de 20 de ori altă întrebare, pe un ton echivalent cu hai sictir la orice întrebare îi pun jurnaliștii. Secvența numărul 3. Parlamentul României vorbește președintele Iohannis. Parlamentarii PSD și alde se ridică sincron și părăsesc sala. Tăietură de montaj... Tot Parlamentul României se votează moțiunea de cenzură a opoziției. Parlamentarii PSD și alde refuză să voteze, să-și facă opțiunea cunoscută țării întregi. Moțiunea pică oricum, dar premierul Grindeanu e nemulțumit. Ar fi vrut un vot care să clarifice situația, nu o abținere în masă. Abținere care elimină orice posibilitate a unei defecțiuni de conștiință printre parlamentarii puterii. Secvența numărul 4. Președintele iese perpedes pe poarta Palatului Cotroceni și se duce la suta și ceva de protestatari antiprezidențiali. Ninge cu fulgi cât vrabia, viscolul vâgie, oamenii țipă și suflă în vuguzele doi trei foarte vocale acapărează prin planul în fața președintelui Proțăpit Statuie cu capul descoperit, semn că n-are de gând să stea prea mult pe acolo. Îi strigă că a dezvinat țara și îi cer să-și dea demisia. Ați spus românii mei despre cei din piața victoriei. Noi nu suntem români? Noi ai cui suntem? S-a deslușit o întrebare răstită. Toți suntem români a cuvântat domnul Iohannis, a făcut stânga în prejur și a plecat la două minute de când venise. În urma lui, Cotroceniul a oferit manifestanților ceai și cafea, pe care aceștia le-au refuzat indignați. Asta, în loc ca domnul președinte să-i invite pur și simplu pe protestatari în palatul Cotroceni, să-i ducă într-o sală mare și acolo să le ofere ceai. Poate așa s-ar fi putut purta o discuție. Ce au în comun sau, de fapt, ce lipsește în toate aceste momente? În piața Universității, în Palatul Victoria, în Parlament, în fața Cotrocenilor. Ceva esențial. Comunicare. Nimeni nu a comunicat cu nimeni. Fiecare, prin vorbe și gesturi, și-a împins interesul în față cu încăpățânare, fără să-i pese de opiniile celorlalți. Toți au vorbit singuri ca televizorul. În aceste zile am reînvățat să protestăm, ceea ce pe mine unul mă bucură nespus. Protestul pașnic în stradă e un semn puternic de sănătate democratică. Dar pentru ca democrația din România să fie vie, Si să funcționeze, trebuie să mai învățăm un lucru. Să ne ascultăm, și să încerce fiecare cu adevărat să înțeleagă ce spune celălalt. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM 9 și 14 minute. Trebuie sa revin un pic după ce l-am ascultat pe Cristian Tudor Popescu și după ce am ascultat Judecata de joi. Lansăm dublu sau nimic? SMS cu tarif normal 1769. scrie dublu numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și haideți în concurs. Avem 1600 de euro. Câți dăm azi? 1600. Pe toți? Să simt că dăm bani Luca, unde sunt întrebările? Stai și să mă uit pe întrebări. Un pic. Între... Ce în mai cum care ce? Însă așa... Ce... Așa, mulțumim! Uităm pe trebuie. toți, da, uităm da, da. pe toți, pe toți, pe toți. 1600 de euro, SMS cu tarif normal 1769, scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Haideți în concurs, repede! Ascultă la radio!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 The Greatest, Sia și Kendrick Lamar la Europa FM 9 și 23 de minute. Am rămas cu gândul la, la dublu sau nimic odată. Mai aveți două minute ca să vă înscrieți cu un SMS la 1769 în care să scrieți dublu numele și orașul în care ne ascultați. Dar la știrea aia de dat-o puțin după ora 7 cu american că a hotărât să se despartă de soțul ei pentru că ăsta a votat cu Trump. Da, după 22 de ani de căsnicie. Și am vreau, vreau să vă spun oameni buni că nu merită. Adică nu merită să ne certăm între noi din cauza politicii, trebuie să ne ascultăm cu calm, cu răbdare, să ne explicăm să vedem mai degrabă ce ne unește decât ce ne desparte și să încercăm să refacem punțile care s-au rupt. Între timp, am primit un mesaj pe WhatsApp de la o ascultătoare Europa FM care spune că după 30 de ani de căsnicie a decis să fie mută în relația oh, cu soțul zilele acestea zi pentru că s-au certat. Unul e hăis celălalt e cea. Mă, după 30 de ani. Da. Dar mesajul e cu de-asta nu credeam că după atâta vreme nu-l cunosc și nu, știi? Da, of, Ceea off. ce mi se pare off, off. super trist. Și poate reluăm discuția cu cine v-aș certat din cauza asta pe temă politice. De la politică, da. De la politică cu cine v-aș certa? Dintre cei apropiați mă refer, cu mama, cu tata, cu abar n-am, vreun verișor, vreo verișoară. Dar să vorbim un pic despre starea de uluire pe care o avem când ne certăm cu da. oameni pe care știm de atâta vreme din cauza unor diferențe de opinie Care îmi se par ireconciliabile Adică fiecare ține atât de mult la adevărul lui Încât pur și simplu avem senzația Că nu ne mai putem apropia niciodată Dar da? nu e așa, nu e așa O să vedeți Uite, pe Facebook Pentru că am primit foarte multe răspunsuri Și pe Facebook Florian spune M-am certat și mă cert zi de zi cu mama I-au mărit of. pensia și nu mai interesează nimic sunt fericit că am emigrat acum 12 ani Dar în același timp sunt trist și frustrat Pentru cele întâmplate în țară E important doar un Pentru mulți oameni care au pensie mică Banii ăștia sunt foarte importanți Dacă nu trăiești la limita La limita foamei Când nu găsești medicamente Sau nu ai bani Nu poți să înțelegi cât de important e cu socrii, zice, sunt mai multe mesaje. Ne-am certat cu socrii, îți dai seama că cineva a așteptat să se certe cu socra sa. <gri> Înțelegi, cine avea un motiv, nu găsea o chestie și au zis hai să ne certăm pe pe politică. Cum, adică nu găsești motiv să te ceri cu soacra? Băi, așa nu direct. <laughs> în principiu ai de pierdut, știi? Da. <laughs> uh, ca să nu mai, am, nu mai am conflicte cu părinții mei, l-am șterțit în grilă. posturile de televiziune, TV și Antena 3, problemă rezolvată. Oh. Nu te vezi, cineva a rezolvat problema. Cu colegii de muncă. Să știi că știu și eu pe cineva care se uita numai într-o parte la televiziune și după lungi insistențe a început să uite și în partea cealaltă și acum... De semne că își revine. Da, zice, eu, uite frate, de fapt poate că nu e chiar așa. Da, Dani, mustață, zice, eu cu cumnatul meu. El e oltean, eu moldovean, el antenist, eu realist. <laughs> Hai da. să vedem uh, cine ne sună la 0372069599, cum spuneam uh, mai devreme. Mihai e cu noi. Bună dimineața! Salut! Au, bună dimineața! Bună! Cu, tine, cu cine uh, te-ai Mihai? În prealabil, mai puțin așa ceartă. Eu vă spun undeva din mediul rural. Așa. Da, de deci la... ca mine. Că și eu tot în mediul rural. De, obi... da. de obicei, la dumneavoastră, în emisie intră foarte mulți din partea asta Băi nu ce uh, spuneți -ne. Ce să vă spun? În prealabil, uh, am foarte mari emoții, datorită faptului că intru pentru prima dată în direct la dumneavoastră. Am încercat de mai multe ori. Da. Uh, știți, în mediul rural, părerile sunt... Uh, foarte, foarte numai pe un singur stăgaș, datorită uhum. faptului că mulți așteaptă alocația, da. mulți așteaptă pensia da. și atunci de aici pleacă totul, datorită faptului că 20 de lei dacă vine în plus la pensie da, este important. foarte mulțumitor. Așa e, înțelegem mecanismul ăsta. De asta e și periculos. Ciprian ne-a sunat, să vedem cu cine s-a certat el. Bună dimineața, Ciprian! Salut! Bună dimineața! Mm. Uh, pur, yeah. E greu. A, și cea mai mare luptă care am avut o zilele astea, da? uh, nelipsind de altfel de la proletiile din a Vitorii, a fost cu tata, care yeah. nu că m-a uimit, adică... ce fost membru PNTCD. Da? Adică a fost membru PNTCD. Se mai schimbă oamenii. Uh, ce îți reproșează? Au venit la noi la ușă de la filierea sectorului 3, pe vremea suntem în sectorul 3, să-l se invite să candideze la post de consilier. Uh -huh. a, nu mă bag atunci Poate că atunci mi-a părut rău L-am judecat un pic, zic Vine mă, eram și eu beiza de acum știu, <laughs> să înțeleg uh, Să spun zic, ceva cu, cu... cu banii în cont, cu business cu... Să spun ceva, cu PNTSCDU Nu beiza de deveni beizadea Da, Iată, pentru că ei au invitat atunci oameni Precum tatăl meu, care au da. corect Care 35 de ani au muncit da. pe, pe brânci Dar ideea este că și nu numai el, adică noi cam toată familia am fost uh, cu partidele istorice, ca să zic așa, da. în anii 90. M-am certat cu toți vecinii. Cu Vezi cum am se schimbă lucrurile? Da. Vezi? Când nu te Idei? aștepți. Da, doi, continuă să vorbești cu tatăl tău. E mai important decât orice. Vorbiți pe îndelete, încet Gândiți-vă la ce vă unește, nu la ce vă se bună dimineața! bună dimineața! Bună dimineața! Bună! M-am certat cu toată lumea, da. ce să vă zic? care nu am împărtășit ideile mele. Nu zilele astea, dar cel mai romant cu taică, nu? Aule. Iar în dimineața aia de întâi, cred că a fost după noaptea cu pricina, da. Eram, da, furios, eram furios, efectiv l-am sunat la 7, la 8 dimineața, la prima oră l-am sunat și m-am luat de el, parcă el ar fi dat ordonanta. Da, săracul că... <laughs> Da. Deci tu ai fost provocator. <laughs> da, de da. Așa, da. Și acum vorbiți vrea... că au trecut, a trecut o săptămână, vorbiți? Vorbim, dar evităm subiectul că nu are rost da. Omul o ține în continuare pe lui și nu nu, nu să-i schimbă Ce vreau să vă da, preținez două secunde Cumăririle astea de pensii da. Știți că sunt persoanele alea care beneficiază de ajutoare Nu știu, un prag de 700 de lei câștigi sub 700 de lei Primești ajutor, zahăr, făină, nu știu. Așa la gaze. Sunt persoane, am auzit foarte multe persoane, am citit pe Facebook care au primit o pensie, o mără de pensie de 70, 80 de lei, i -a, a depășit pragul de 700 de lei, și nu mai beneficiază de ajutoare și practic pierde undeva la 50-60 de lei pe lună în momentul de față să Da, știu, asta e unie totul de situații de genul asta. Unii mai În cetișor împacă-te cu taica tu. În Viorica, bună dimineața. Bună Viorica. Bună dimineața, băieți. În primul rând să vă spun că pe A1 de la 19 de la kilometrul spre intrare în București se circulă foarte prost. Da. Și în al doilea rând... Ninge București. Vă, aici este un... O lapuviță, să trecem Așa. la subiect. M-am certat cu tata da. după care am schimbat tactica. Așa. El este un activist convins care a făcut și școala de partid pe vechiul regim. Da. De la Revoluție, soțul meu avea discuții, din păcate, de trei ani nu mai e și am rămas eu să discut cu tatăl, dar, dar, da. de când cu mitingurile și de când cu noile alegeri, am schimbat tactica și încerc să-l conving da. că cei care am ieșit în stradă da. nu am ieșit să dăm neapărat jos PSD-ul. Da. Noi am ieșit pentru convingerile noastre, mm -hmm. pentru nedreptățile care se fac. Eu chiar acum, la ultima discuție care a fost acum trei zile, i-am spus, noi nu vrem să dăm jos PSD-ul. Da, vorba președintelui. Guvernați și legiferați. Dar nu... Mie mi se pare trist. Vezi că da. oamenii sună că da, m-am încercat a... cu tata. Cum M-am da. cu tata astora, este ira. Am mai văzut asta în anii 90. Trist... Adică sigur e trist că oamenii se ceartă în familie, dar cel mai trist lucru este că ne-am întors în anii 90. Asta Ui, este misterial. problema. -a și a dispărut la mai mijloc... mișoana, iartă, mă. Da, și la se împăcă... acolo. Exact, la mijloc este același partid, să știți. asta nu se poate nega. Răzvan, ești cu noi, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Salut. Da, vă apreciez mult. Da, mulțumim. Eu zic că e un conflict între generații extrapolat și dus la dus pe limite extreme. Da. Eu cu soc. Ce aveam o relație foarte bună cu pescuit-vânătoare. Uf. ce trebuie. Acum, nu da. pot să mai văd. Cred că un timp ar fi bine să nu mergiți la vânătoare. Împreună. Da. La pescuit da, mai iar e iar... cu mai e, dar la vânătoare eu aș evita un timp. așa. <laughs> bine, rezvan, mulțumim. Mai Ian, bună dimineața. Salut, Marian. Bună dimineața, da. dimineața Felicitări pentru emisiune. Eu m-am ședat cu profesora mea de engleză din liceu. Da. Că are să mă, să mă atace pe Facebook, tu înscriți oamenii, să iasă în tradă și tot că de genocid, Se aude da? foarte prost. Da, deci Am profesora înțeles, profesoara de engleză. E bine că ați ținut legătura. Da. Eu știu ce să zic, poate era timpul. Dumitru, bună, dimineața. Bună dimineața. <laughs> Salut. Feliciteri pentru emisiunea. Mulțumim care mă chiască. Mulțumim că ne asculti. Povestește-ne ce-i Mai mult o anezot, așa, decât de nu a fost o ceartă. Am fost în la mama soacră da. și chiar s-a bucurat foarte mult și mi-a spus la masă așa Ai văzut că e și lumea în stradă? Da, și chiar mă bucur pentru asta. Înseamnă că funcționează democrația. Numai că ea se uită pe antena 3 și eu mă uitam pe... Da. Fiecare se bucura da. la eluia. care se bucura de partea lui. Da. Bine, să ne exprimăm opiniile, foarte bine. Bravo, e da. un lucru pozitiv. Vedeți, asta nu s-ar fi putut în, în urmă cu 30 de ani. Asta să ieșim așa. în stradă să ne spunem părerile. Cei care au făcut-o atunci, în decembrie 89, au fost mai întâi împușcați pentru că voiau să spună părerea în stradă. Radu, ești cu noi? Bună dimineața! Bună Hello, bun dimineața! Părinții mei, de mult, Vadim, asta a fost. A pe cazul hai, hai, cu Vadim, poveste. Da. Pe Așa, Vadim. Uh, scandal mare, observ că de obicei cearta este cu părinții pentru că n-ai ce face, sunt părinți, trebuie să vii, să-i vizitezi. Cu prietenii da. nu, pentru că nu mai vizitezi, da. ștergi, îi pe listă. Da. Uh, da. Ai mai s-au făcut bine, din păcate nu mai sunt între noi. Nu Din păcate s-au dus, da. deci uh, nu mai am părinți, dar s-au vindecat Aș vrea să vă spun, cine a vindecat, nu noi, da. sper să nu, Radu Banciu. Aha, Banciu. L am înțeles, iau-te, domnule. Banciu, cu ironia lui mușcător. Eu m-am certat cu un coleg, m-am certat. Eu mi-aduc aminte de un coleg de serviciu care, uh, un coleg de redacție la vremea respectivă, m-a anunțat că el îl votează pe Vadim. Și când au fost alegerile alea, cred că în 2000. Și eram oripila, zic, bă, e nebunit, cum să votez cu Vadim? Și mi-a spus, bă, da, mă, să se aleagă praful, că până nu se alege praful nu învățăm nimic. Hai e vor... și filozofia asta. Da, să vorbim și cu Catalina și cred că ne oprim aici. Catalina, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Eu m-am certat cu mama, dar nu pentru faptul că era de partea PSD, pentru faptul că n-a vrut să vină cu mine în piață. Aha. Dar de ce n-a vrut? Avea alte treburi mai importante acasă. De făcut. Tu ai plusat, ai zis. Hai, n-ai nicio da, opinie? Scăbuia. Vin o să te convertesc. Nu, <laughs> ea era de partea mea, să Da, fi activă, nu fi pasivă. Da, păi dar... nu, dacă n-ai ieșit la revoluție, măcar acum o să iasă. <laughs> Auzi că, Tălina, da, pe vreo rețetă ceva v-aș certa vreodată? Pe, Pe Da, pe Hai orice altceva. Vă mai ci no. Nu mai pune atâta sare. No. Lasă-mă pe mine să pun cât vreau eu. Nu, vai, nu. nu. Dacă bine. e ceva, îi zic să gătească ea și gata. Ea da. gătește tu, că dacă știi tu mai bine. Eu și și gata. <laughs> bine, Cătălina, mulțumim și vă mulțumim tuturor pentru telefonele din această dimineață. Concluzia, vorbim. concluzia cu calm, cu calm, cu calm, cu calm. Stați de vorbă, explicați, încercați să înțelegeți, căutați puncte comune. Calm, calm, pentru că trebuie să trăim împreună aici.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 9 și 37 de minute Am întârziat un pic Ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă cu voi Dar ne face plăcere să vorbim cu Călin din București Bună dimineața! Bună dimineața! Bună Dimineața. Bun. Ce faci? Uite, așteptam telefonul vostru da, Ai trimis SMS și stai da, la pândă da, da. Am trimis de mult timp Foarte de bine Ai câte SMS-uri ai trimis? 10? 10, uite, mamă, ce om care serios. care și trece. Treabă, asta e investiție deja. <laughs> o, oh, da. da. <laughs> Călin, te ajută cineva? Ești la serviciu? Ești pe unde ești? Uh, nu, momentan încă sunt acasă, sunt cu soția. Am înțeles. cu cei doi copii. Foarte bine, ah, bun, bravo. Deci sunteți acolo ceva. Soția să oh, te ajute, da, cei suntem. mici să-ți foarte noroc. Mulțumim mult! Avem același reguli 4 întrebări și astăzi, doar că prima întrebare valorează 200 de euro, a doua 400, a treia 800 și ultima, cea de-a patra 1600 de euro. Ai 8 secunde ca să răspunzi la fiecare întrebare. Te poți opri oricând în timpul jocului, rămâi doar cu banii câștigați până atunci sau poți merge mai departe ca să-ți dublezi suma de fiecare dată, însă risci să pierzi banii câștigați până atunci, da? Știu. da, da. E perfect, deci pregătit? Uh, cu ceva emoții, dar încerc. Hai domnule, să jucăm dublu sau nimic la Europa FM 200 de euro Iar a adus Luca întrebări simple, incredibil Cât de simple sunt, fantastic Hai să vedem da? 200 de euro, Călin Între ce țări se află cazanele Dunării? Între România și Serbia Și-au pus cazanele cu Bulgaria aici? Nu prea Alea de țuică mă refer a, Ce da. bani s-au făcut acolo în timpul embarcului. Da, da, da, da Hai, spune că a câștigat da, a Hai, 200 de euro, Călim, bravo Primii 200 de euro Cum ai făcut primii 200 de euro, uite Am jucat dublu sau nimic Corect E simplu asta Ia da. zim. a fost greu, nu? sper cum bin. am făcut? primi 200 de euro joi Joi, da <laughs> a, Zine, dacă mergi mai departe Sigur de jocul ah, nostru, Ești da? sigur, mână? Absolut sigur Dar planul care e? Să mergi până la capăt sau te oprești pe undeva? Încerc Încerc și 600 azi? Încerc Trebuie să răspunzi la încă 3 întrebări în 8 secunde Deci cum ar fi? Haideți să auzim pe a doua ha, Ce serios, e hotărât <laughs> Doamna, ce zice soția? la piața no, no, no, no, nu. <laughs> nu, am fost împreună, dar acum suntem acasă. La Foarte bine, fescu. bravo, Călin, te întreb pentru ultima oră. Dublezi? Da. 400 de euro. se numește organul bărbătesc de reproducere al florii care conține polenul. Uh. Pistil. O să-ți confirm că ieri când m-a întrebat Luca, asta i-am spus și eu. Da, nu știu. Chiar uh, am spus absolut la întâmplare. Eu, eu am fost varză la biologie, dacă absolut, îmi permiți calamburul. Și eu. <laughs> și, eu, și eu la fel. Tufă am fost. Da, chiar nu știu. Deci nu e sigur că ai răspuns bine sau... Nu, Nu, nu absolut deloc. Am zis chiar la întâmplare. Mm -hmm. Din ce m-am adus aminte de la biologie și s a fost primul cuvânt, așa că... Toată lumea se gândește la pistil. Da. Da. Când vine vorba de biologie Stamine Da, nu știu Stamină. Uite, vezi, pistil și stamină. Și da. mai, țin, mai țin minte de la uh, biologie melodie, A Buzele tale, două petale <laughs> da, Corect, <laughs> da, așa e Hai, dom'le, că zis omul pistil prima dată Stamină după ce ai expirat timpul Da 400 de euro Măi hm? să-mi dă un mesaj Fruct ce mai mai da, cum? Moise! Să-i să răspund eu. Tramvai. Gata, i-am răspuns tramvai. e aceeași logică. Fruct. Mai spune o dată întrebarea pentru Moise, care ne ascultă emisiunea fiecare da. dimineață. Cum se numește organul bărbătății de reproducere al florii, care conține polenul? Da, fruct. Zice Moise. Moise nu e fruct. E, e organul final, cred. Calin, Calin, Calin, Calin, Calin. Ai da. zis bine da a doua oară A doua oară E eh. stamina da. era stamină. răspunsul pe care l-așteptam. Da. Și eu am răspuns da. pistil, dar îmi da. pare rău. Da, da asta e. Rău. Da. să fie. A, e pe... stamina e pistil vechi. Da, corect, corect, corect. Da. Bine, pistil, adică de la pestil vechi. Corect, e da. Că, Călini, îți mulțumesc tare mult! Ai da ratat banii de astăzi, 400 de euro, dar nu nimic, poți continua, ne poți trimite SMS în continuare, te poți înscrie oricând în concurs, de altfel vă puteți înscrie în orice moment, în, la dublu sau nimic, pe site-ul nostru europafm.ro Cei? Nimic, mă gândeam. Am aici ceva, Moise? Nu, n-am mai zis nimic. Am înțeles. S-au încurcat în niște explicații, Din nu contează. și stamină, rese fructul cum ar veni. <laughs> da. Cred că asta... Vestea bună e că mâine plecăm de la 300 de euro. 600, 1200, 2400 avem în final mâine. Tare, Treabă. tare. și 46 de minute. Uite, chiar îmi pare rău că n-am dat banii la dublu sau nimic. Dar asta e, mâine avem 2400 de euro. Da. Între timp, Între timp să stăm liniștiți, guvernul lucrează. Avem o știre de ultimă oră. Premierul Sorin Grindeanu a numit o pe doamna Ionica Sfetcu vicepreședinte cu rang de subsecretar de stat al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Ceea ce e o veste bună, uite, a fost cineva numit acolo. Decizia a fost deja publicată în monitorul oficial. Doamna Ionica Svetcu a fost inspector în cadrul Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor București. Deci are experiență. Din această poziție de inspector la NSVSA, a fost trimisă în judecată de DNA în 2015 pentru că alături de mai mulți colegi încasași păgi de la supermarketuri. DNA o acuză pe doamna Sfet cu deloare de mită în 19 ocazii diferite Mama. în care alături de alți colegi inspector la Direcția Sanitar Veterinară au pretins, citez aici din rechizitoriu, au pretins și au primit bani și bunuri necuvenite de la principalele supermarketuri din țară sau alți agenții economici pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la atribuțiunile de serviciu. Dosarul deci acesta este pe rol moment. la Tribunalul București. Pe 7 martie e un nou termen de judecată. Eu sper că acum doamna subsecretar de stat va cere, și va lua totuși o zi liberă ca să se ducă la judecată. Acolo unde este judecată pentru uh, luare de mită sau șpagă. ce o fi. Dar de ce ai zis da. că trebuie mită? Că mită e. Nu știu, domnule. Nu știu cum să-i mai spun. Deci, asta e bine, se lucrează, avem, sunt oameni promovați în funcții, oameni judecați pentru luare de spagă, sunt promovați. Bravo. Bine, vreau să-i promovăm și noi pe Teddy și pe uh, Ciprian. Dar da, fără da. merit, că astea nu iau spagă. Da, ăștia nu iau șpagă, asta, Aștia... practic n-au niciun I -i merit În noi. Promovezi, dai, tu îi promovezi în mod abuziv. <laughs> Dacă ar avea și ei merite în luare de spagă, da, domne, ar fi pe merit acum, da, așa, comunți un abuz. Și împotriva voinților, așa este. 9:48, în 3 minute ne întâlnim cu Teddy și cu Ciprian, tot dar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 It's perfect from the bottom to the top Yeah, my mama shit told me don't worry I'm all about that bass, about that bass. No I'm all about that about that bass. No I'm all about that base, that base. No about that bass. No Because you know I'm all Dragon la Europa FM, 9 și 51 de minute. După ninsori vinegerul gerul ANMEA, a emis o informare valabilă din această dimineață până pe 14 februarie. Asta înseamnă că se, înc se încălzește de Valentine's Day, cum ar veni. <laughs> în acest interval, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea regiunilor, dar mai ales în Est și Sud. Nopțile vor fi geroase, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între minus 17 și minus 10 grade chiar minus 22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și jumătatea de nord a Moldovei. Deci nu avem vremuri, vreme bună în perioada următoare. Dar se schiază bine, înțeleg, în Poiana Brașov. Mergem în Poiana pentru că de acolo transmit și în această dimineață Teddy și Chip, Toader Păun și Ciprian Dinu. Bună dimineața! Hello, Chip! Good morning! Bună dimineața! Ce faci, Zici, tag? zici că am putea fi de sănă animată, nu? Da, Chip și de aici. Chip și <laughs> <and> Teddy! <laughs> da, mulțumim! Hai, bună dimineața! Bine v-am găsit de aici de la înălțime și astăzi transmitem în Europa Express. Avem premii, concursuri, dar Gura că totul la de adevăr crește, că este un prim vremuri. Mm. Da. Nu de vreme, de vremuri. De vremuri ziceam, Înghețate. da. Ce se aude? Înghețate. Ce da. se aude? Exact. Vorbim noi aia se aude. Bună dimineața, avem un o marcare mai... întârziere. Bu un pic mai tare Bună dimineața! Un pic mai devreme era să-l pierdem pe cip, să știți, pentru că a fost primul la teleferic aici, la BANA. A luat uh, telecabina până sus pe masivul postăvarul și a făcut o fotografie. Ah, să vă facă poftă, să veniți în Poiana Brașov, căutați-o pe pagina de Facebook Europa Express, pe Instagram sau pe Twitter da și să, să vedeți voi acolo. O inimioară în zăpadă. O inimioară? Acum, Cipriana repede, făcut să pince face Facebook-ul. Cipriana a făcut-o? Dar uitați-mă, voi, voi uitați poza de ieri acum. asta. Ai voi face... Da. Voi face și un nu vă supărați. Auzi? din zăpadă. Dar de scris, da descrieți, scrieți ceva pe zăpadă? Băieți? Nu, nu, nu. Hai e galove, că se apropie ziua dragoșiților. Da. Bravo, Stai bravo. Orice egal love. Avem două inimi aici. Una e cu magneți, sau ce a spus voi acolo, și cealaltă inimă în zăpadă pur și simplu. No, uitați-vă vă rog frumos la fotografia făcută de sus din telecabină, e postată pe wall, nu la cover. Of, trebuie să vă învățăm cu lucrurile asta. Am, da, am găsit o, am găsit o care pe acolo. E fenomenal. Da. Bun, aveți și astăzi premii, transmiteți în direct Europa Express. Poate chiar și din telecabină. Neapărat. Bă. Să faceți inimioare pe din telecabină. Asta e o trebă. Da. Grijă mare să Bine. nu mai Bravo băieți. Da. Bine, hai cu inimioarele, alea după 10, da? cu inimioarele după 10, da? Cu inimioarele după 10, da. plin de, Plinul de inimioare și plinul de telecabină după 10, Ciprian Dinu și Toader Păun în direct din Băna Brașov, vă reamintesc, sunt pregătiți cu totul de premii, jocuri și așa mai departe. Mergeți la ei. Uh, mai ales la... jocurile. Da, mai avem <laughs> jocurile. Avem timp și de Curtea Constituțională astăzi. Înțeleg că își face timp puțin. Da, pe, și și pe mă pe simțeam noi. bine. Ce schimbare da. de regis? Da, da, eram da. foarte vesel. Astăzi Curtea Constituțională sesizarea Avocatului Poporului pe Ordonanța de Urgență 13 este o judecată pe fond. Așa. Deci acolo, aici este momentul. Dacă... Practic cel mai important moment. Și ce se poate întâmpla dacă... Păi sunt posibile trei lucruri. Așa. Unul să spună că e neconstituțională, da. ceea ce înseamnă că de acum înainte va fi mult mai greu de modificat legislația în acest sens, fie și prin Parlament sau prin Guvern sau cum o fi. Să spună că, mă rog, că ordonanța este constituțională, moment în care, vă garantez, jocul s-a terminat, o să modifice legislația cum or să vrea în orice sens, sau să iau o decizie dintre aia solomonică, în care spun nici că, nici că. Și să amâne, sau să nu se pronunțe, sau să dea ceva de nu se înțelege, să se ferească, să se pronunțe. Da, cald calde rea. cum ar veni. Da, sus de aia e cea mai rea dintre toate. s înțeleg, nici să nu avem astăzi înțeleg decizia. Înțeleg că la două e și ședință de guvern, dar eu m-aș aștepta uh, da, nu cred că, un răspuns din partea curții până atunci. Nu-mi dau seama, vedem. Nu cred că... o să, Sperăm că o să dea o, o să anunțe astăzi o decizie și, și să probabil că pot Motivarea va veni la un moment dat, va mai dura până vor, vor da și motivarea. Bine, cam atât pentru astăzi. N-am dat banii la dublu sau nimic, dar sper eu că ne-am simțit bine, suficient cât să ne întâlnim și mâine dimineață de la 7. Nu mai bine. OPT Bune. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Să nu mai dai nicio lege care să modifice Codul penal până la referendum. Mai cum să vi din nou să dai declarații de presă cu aceeași de superioritate în de toți oamenii care erau acolo. România în direct. Cu voi Seguran. De luni până joi la 1 și 1 sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.